Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wal aaqibatu lil muttaqina wa la illa alaz zalimin Ashhadu an ilaha illa wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa hamd yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa nabiyuhu wa safiyuh Wa habibuhu wa khaliluh Balag al-risalah Wa addal amanah Wa nasaha lil umah Wa jahada fi sabiilillahi hatta atahu alyaqeen Wa tarakana ala mahajatil bayda Layluha ka nahariha anha illa halik Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin Allahumma salli alayhi fil akhirin Allahumma salli alayhi fil alamin Allahumma salli alayhi fil mala'il a'la ila yawmiddin Qala subhanahu wa ta'ala Subhanal ladhi asra bi'abdihi layla Min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, al-Ladhi barakna pulahe, liniyahu min ayaatina, innuhu huwa al-Sami al-Basir. Cerak Allah Al Azim, thumma amba'adu. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Yang semulia kan al-Fadz Ustaz Fadli. Gani yang merupakan insya-Allah pada malam ini sebagai tetamulah uh, kepada kita untuk merealisasikan majlis ini iaitu yang disebut oleh pengerusi tadi sebagai bual bicara Islam berkaitan dengan Isra dan Miraj. Yang dihormati sekalian barisan jenteng kuasa surau Teman terasa Muslimin-muslimat yang dikasih oleh Allah SWT sekalian Marilah terlebih dahulu kita mengucap syukur kehadirat Allah SWT Kerana pada malam yang penuh dengan berkat ini Kita dapat bersama untuk Mendengar dan menghayati beberapa perkara yang sepatutnya kita dengar Berkenaan dengan agama kita Tajuk kita malam ini ialah bagaimana sikap masyarakat Melayu berkenaan dengan perkara syiar dan juga perkara dasar di dalam agama. Muslimin muslimat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan ilmu yang dimiliki oleh penceramah kita dan kesudian tentuan perempuan untuk mendengar dan menghayati penjelasan-penjelasan agama ini menjadikan majlis kita berkat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya ingin menyebut sikit berkenaan dengan kebiasaan masyarakat. Isra' dan Mi'raj peristiwa yang telah berlaku 1400 tahun yang lampau. Para ulama Mempunyai tujuh pandangan Berkenaan dengan tarikh Bilakah secara tepat Berlakunya Isra' dan Mi'raj Maka daripada Pandangan-pandangan itu Di dalam kitab Rahiq Al-Maktum Menyatakan pada tahun ke-10 Hijrah Rasulullah Pada tahun ke-10 sebelum Hijrah yang ke Kesepuluh kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas beberapa peristiwa yang besar. Kematian bapa saudara. Kematian isterinya yang sangat sangat membantu agama. Dan juga pemboikotan. Selama tiga tahun yang dilakukan oleh Kafir Quraish. Terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang beriman serta... Kita boleh sebut sebagai kelab penyokong lah masa itu. Dilorong Abdul Muttalib sehingga mereka memakan kulit-kulit kayu sahaja. Boykot yang sangat dahsyat. Daun-daun dan juga rumpuk rampai. Itulah makanan orang-orang beriman pada masa itu kerana sekatan ekonomi yang sangat dahsyat. Maka kemudian daripada peristiwa-peristiwa yang sangat menyayat hati ini. Allah menganugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu peristiwa bukan hanya mengembirakan Nabi tetapi mengembirakan kita semua yang disebut Isra' dan Mi'raj. Maka peristiwa ini telah disebut di kalangan kita setiap tahun. Kalau umur kita 60 boleh jadi dah 50 tahun kita meraihkan Isra' dan Mi'raj. Kalau ama kita 80 tahun boleh tadi boleh jadi dah 75 tahun kita menyambut Israq dan Mi'raj. Begitulah setiap orang yang ada di dalam majlis ini boleh jadi telah terlalu berpengalaman untuk menyambut Israq dan Mi'raj. Pendek kata kalau AJK masjid ataupun surau tak perlu buat blueprint dah kerana dia suatu program rutin, kan? Sangat ekspert. Jaktan kuasa dalam menjayakan majlis. Maka ada majlis membicarakan tentang perjalanan Nabi. Adakah dengan ruh dan jasa bersama? Ada majlis membicarakan sembahyang. Bagaimana ia difardukan kepada kita, umat akhir zaman ini. Dan ada majlis yang membicarakan tentang pengalaman-pengalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan ada majlis membicarakan tentang keengkaran kaum Quraisy terhadap berita Isra dan Mi'raj. Dan ada majlis yang membicarakan tentang peranan Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika membicarakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kesemuanya ini telah disebut. Di tengah masyarakat Saban Tahun. Dan yang paling besar ialah berkenaan dengan solat. Tetapi malangnya. Kalau kita perhatikan tentuan. Muslimin-muslimat yang dikasih oleh Allah Subhanahu Taala Dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Yang sangat besar ini. Berkenaan dengan sembahyang. Yang difardu kan, terlalu ramai lagi masyarakat yang tidak bersembahyang, dan terlalu ramai lagi masyarakat yang bersembahyang tapi jadi jahat selepas maya. Sedangkan intipati salat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran, Inna salata tanha anil fashai wal munkar. Sembahyang itu mencegah. Orang yang mendirikannya daripada melakukan perbuatan jahat lagi pula mungkar di sisi Allah Subhanahu SWT. Jadi sebab itulah pada malam ini kita berkumpul, kita tak akan berbicara lagi soal ini. Kerana kita telah menyambungnya saban tahun. Tarikh kita tahu dah. Bagaimana Nabi jalan kita tahu dah. Bagaimana Nabi melakukan rundingan. Dengan Nabi-Nabi SAW berkenaan 50 rakaat salat yang difarduhkan oleh Allah, maka dikurangkan sikit demi sikit sehinggalah tinggalin lima waktu yang disyariatkan oleh Allah SWT. Semuanya telah kita ketahui. Pada malam ini yang kita nak bincangkan ialah berkaitan dengan mengapa dalam keadaan kita senantiasa menyambut dan menyambut hari-hari kebesaran di dalam Islam. Tetapi Islam itu bagaikan langsung tidak ada dalam masyarakat. Pilihan orang ramah tetap juga perkara yang bercanggah dengan Islam. Mu'amalak tidak mengikut mu'amalak Islam. Betul kan? Pentadbiran tidak mengikut pentadbiran Islam. Tapi kalau datang saja tarikh-tarikh besar ini hebat kita akan bercakap tentang Islam. Baru saja kita menyelesaikan musabakah Al-Quran peringkat kebangsaan. 28 peserta kan, lebih kurang. Kalau kita buat mutabaah atau follow up atau kita kata kita ikut perkembangan, tiap-tiap hari berlakunya pertandingan bacaan Al-Quran ini, pernah ke ada suatu khabar, berita-berita membincangkan intipati ayat yang dibacakan oleh qari. Kita akan bertemu satu hari pun. Malaikat hari pertama sak mengemukakan satu berita yang sensasi. Dua peserta muda sanggup menyahut cabar-cabaran. Betul kan? Hari kedua, kita dengar berita wak mari pula cerita bagaimana kebanyakan qari dan qariah mengamalkan daya untuk menjaga suara. Itu berita. Sedangkan Quran ini sangat besar. Diturunkan oleh Allah SWT. Hari terakhir, Berita mengemukakan pula bagaimana ucapan terakhir juara. Saya bersedia untuk mengekalkan kejuaraan oh. untuk tahun hadap hadapan. Itu sahaja persekitaran Musabakah Al-Quran. Kita tak mendengar dengan ayat-ayat yang dibaca. Esoknya berita memberitahu. Hari kedua, pada malam pertama, mengingatkan seluruh masyarakat, supaya jangan melawan Allah SWT. Kan lain itu? Itu kan? Kesedaran dan peringatan, kerana Quran diturunkan untuk tujuan itu. Syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan kata Allah Subhanahu taala Bulan Ramadan nanti sebulan lagi kita tunggu pula tarikh 17 nak buat forum pula <laughs> Sebab apa? Nuzul al-Quran Cuti satu semenanjung kecuali wilayah wilayah tak tahu mungkin tak beriman kok <laughs> Tak kan atau Quran tak turun di wilayah kan dak cuti wilayah wilayah cuti ya tak cuti kan? Ya? Ha, tidak tahu pun masalah mengejar pembangunan. <laughs> tak cuti. Yang lain cuti. Kita nak sambut pula nuzul Al-Quran. Sedangkan quran kata Allah turun sebagai petunjuk. Di dalamnya terdapat keterangan kepada petunjuk Allah SWT. Kerana itulah Nabi berwasiat, berwasiak. Aku tinggal pada kamu dua perkara. Intama satu bihima kalau kamu boleh berpegang dengan kedua-duanya lantar dulu abadah kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya sebab apa dia huda dia adalah petun, petunjuk kata nabi wasya aku itu ialah kitab Allah. Quran wasunnati dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam Maka hadirin muslimi-muslimat yang dikasihlah Allah Subhanahu Wa Taala, Mayalah kita mengambil perhatian pada malam ini. Renung dan teliti. Apakah kita sebenarnya telah melaksanakan agama. Apabila kita meraihkan hari-hari besar dalam Islam ini. Atau ia boleh jadi suatu permainan. Yang pernah dirancang satu ketika dulu. Ketika umat kita, umat Melayu dikuasai oleh kuasa-kuasa asing Kemudian diwasiakan kuasa itu Kepada generasi-generasi yang telah dipilih oleh mereka Kerana kita melihat Islam bagaikan lesu di tengah masyarakat Dua-tiga hari lepas Saya ada satu majlis bersama Pelajar-pelajar Universiti Islam Lalu kita buat sesuatu Yang disebut sebagai Apa kita nak panggil Kuislah Minta seorang yang pandai, pandai tarannum Lagu Quran yang hebat Membacakan ayat Walahum azabun alim Lalu, seorang di kalangan mereka pun lagukan ayat ini. Bila melagukan ayat ini, sedap sungguh. Takdir Allah SWT. Suara yang sangat merdu. Dan lagu yang dibawa pula, kena. Lalu, dipersembahkan bacaan ini kepada hadirin. Didapati, boleh katakan seratus peratus hadirin terpukau dengan hebatnya taranum. Sedangkan pada ayat ini tidak boleh pun sepatutnya orang berasa kagum dengan lagu. Sepatutnya ayat ini men, men, menjatuhkan air, air mata. Boleh paham kan ya, tuan-tuan? Kerana ini adalah amaran Allah Ta'ala bagi mereka azab neraka yang sangat pedih. Bayangkan, ini adalah pelajar-pelajar Universiti Islam. Kalau di luar dari Universiti Islam, kita dah tahu lah. Ke Twintech ke? <laughs> Lim Cockwing ke? Bagaimana keadaan? Taylor College ya. Ke? Bagaimana keadaan pelajar-pelajar Islam di situ? Kalau pelajar di Universiti Islam, tidak memahami ayat Al-Quran, Al Karim sehingga yang diambil hanyalah juzuk seni keindahannya keseronokannya memang qari ini sangat berbakat membacakan ayat tersebut jadi tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu taala insyaallah pada malam ini sekali lagi saya mengulangi bahawa kita tidak akan menyebut lagi soal sejarah israk dan Mi'raj untuk malam ini Mungkin malam esok boleh kodoh balik buat satu lagi forum. <gak> kan? ha, tak tahulah balik boleh jadi. Sebab pernah berlaku satu tempat. Jemaah tak setuju. Ha, dia kata tak boleh. ni melanggar tradisi. Kena buat balik. <gak> kan? Kena buat balik. Ha, boleh pahal ya? Ha, melanggar tradisi. Dia kalau boleh nak cerita bagaimana Nabi naik buruk. Ha, kan? Nabi ikat buruk bagaimana? Dia nak tanya. Di tiang mana Nabi ikat buruk? Bagaimana Nabi Semayang? Lepas dia nak tanya Mengimamkan solat Nabi-Nabi Alaihi -nabi alaihimussalatu wassalam Bagaimana solat di Mekah sebelum berlakunya Israq dan Me'raj Me Ada nah, sibuk tanya soalan-soalan begitu Sedangkan Di tengah masyarakat pada hari ini kerosakan yang sangat banyak Baik Maka oleh itu sebagai muqaddimah Anak-anak bertanya kepada Fadih Ustaz Fadli Ini mengadimah lah pengenalan untuk perbicaraan kita pada malam ini. Mengapa sebenarnya masyarakat Islam pada hari ini mengenali perkara syiar lebih dari perkara-perkara dasar di dalam agama? sehingga kalau kita menuram menemuram, banyak orang dia boleh sebut nuzul al-Quran nisfu sya'ban berapa ya lailatul qadar badal kubra isra mi'raj maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kalau kita bertanya berapakah hudud yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu taala kita dapati kebanyakan jawapannya ialah Senyap ha, kan? Kita jawab Nak kata tak tahu AJK masjid eh, Ini betul, ini survei yang telah dibuat Nak kata tahu bimbang kalau tidak, tidak kena Jadi mengapa keadaan ini berlaku dalam masyarakat kita Dalam keadaan slogan-slogan Islam cukup banyak dalam masyarakat silakan rekan fadhil ustaz. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara pengerusi majlis, a saudara tetuan, sahabat saya, al-aja kuasa madrasah dan juga tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Saya bila dengar Ustaz Duan dah bercerama, kita sedap dengar pula. Um, tak apalah, oleh kerana kita sudah mempunyai masa yang panjang, uh, saya terus kepada perbincangan kita uh, tentang Israq Miraj yang kita sambut pada malam ini dan persoalan uh, yang ditimbulkan oleh uh, Ustaz Duan tadi. Pertamanya tuan-tuan semua, ayat yang dibacakan kepada kita tadi Allah Taala menyebut, Subhana Lati asrar bagi Laila min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa Lati barakna paulahu linnuriyahu min ayatina. Innu wasmiun baciir. Dalam ayat ini Allah Taala menyebutkan kepada kita tentang linnuriyahu min ayatina. Tujuan antara tujuan besar diadakan. Uh, peristiwa Isra Miraj ini Allah Taala mengadakan Isra Miraj ini ialah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia memahami tentang beberapa aspek yang penting selain daripada nabi naik ke langit pergi ke syurga ke neraka yang kita tahu ada beberapa perkara yang saya rasa telah diperhatikan oleh musuh-musuh Islam dan kita orang Islam mengabaikannya Antaranya Allah subhanahu taala menyebut. Bahawa pada malam itu Nabi tak diisrakan. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjid al-haram di Mekah ke masjidil aqsa di Madinah. Di, di Batu Maqdis. Dua tempat ini. Kalau kita perhatikan dari beberapa aspek kita akan memahami beberapa konflik yang sedang dilanda melanda umat Islam hari ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan proses Nabi nak naik ke langit, apa mustahaknya? Isrok. Kerana sebenarnya Nabi ni nak dimikrajkan. Tapi mengapa diisrohkan dahulu? Patut daripada Mekah naik tu. Pasal Mekah tu tempat yang paling mulia. Mengapa di? Isra akan dahulu ke Baitul-Makadis. Kerana di sini, kita boleh memerhatikan bahawa dua generasi, dua kumpulan keturunan Nabi Ibrahim AS telah berhimpun. Yang pertama, berhimpun mereka di kalangan anak cucu Nabi Ishaq AS di Baitul-Makadis yang dipanggil Bani Israel. Di kalangan anak cucu Nabi Ismail AS berhimpun di Mekah. Dua-dua ni, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Israel, satu kaum yang dahulunya Allah Taala menyebutkan kepada mereka uzkuru ni'matiallatian amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin Kamu Bani Israel, kamu kenang bahawa kami telah melimpahkan bermacam-macam nikmat pada kamu dan kami telah memberikan kamu kelebihan melebihkan kamu ke atas puak-puak lain di atas muka bawah ini. Dan Bani Israel merasa begitu hebat diri dia. Kerana Allah SWT memberi kelebihan. Dengan Nabi yang macam-macam. sekiranya kata ada ribu Nabi Bani Israel. Seperti rasul-rasul yang kita tahu. Dan Bani Israel menyebut mereka ini. Abna Allah. An-an Allah. Dan daripada situ lahir satu sentimen. Fenetik kebangsaan. Di kalangan Bani Israel. Lahir fanatik kebangsaan. Di kalangan anak cucu Nabi Ismail AS. Sehingga sebelum Nabi lahir. Masyur Bani Quraysh. Quraysh ni satu daripada keturunan Arab yang paling kuat sekali. Dan orang ni bangsa yang paling kuat juga. Fanatik kebangsaan dia. Dia boleh bertumbuk, berperang, berbunuh-bunuh. Dengan sebab-sebab yang tidak menasabar. Kerana semangat bangsa. dia. Dua kelompok anak cucu Nabi Ibrahim ini. ya dua-dua semangat kebangsaan dia kuat. Anak cucu Nabi Ibrahim di kalangan Bani Israel. Apabila datangkan kepada mereka. Nabi-Nabi yang begitu banyak. Rasul-rasul. Ulu azmi ada. Yang tidak ulu azmi pun ada. Yang Nabi yang kita tak tahu nama pun ada. Nabi-Nabi ha? disebut dan riwayat-riwayat Israel. Macam-macam ya. Nabi tetapi mereka terkenal sebagai bangsa yang menolak dakwah nabi-nabi. Lalu akhirnya bangsa ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa tolak nabi tolak agama kerana kuat semangat perkauman. Yang kedua, Bani Nabi Ismail di kalangan Quraisy. Dahulu mereka kuat semangat perkauman. Tiba-tiba didatangkan kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pick up pertama dia tolak, sama macam Bani Israil juga. Kemudian akhirnya Nabi diterima oleh orang Mekah dan juga orang Madinah, orang Arab. Terima Nabi, orang Arab Madinah, Aus dan Khazraj, terkenal juga berbalah. Tak tahu apa tu keturunan. Aus dan Khazraj dalam sejarah disebut adik-beradik asalnya. Aus dan Khazraj ini adik-beradik. Tapi yang kita belajar sejarah, Aus dan Khazraj ini sentiasa berperang kerana dilagukan oleh anak cucu Nabi Ishak. anak cucu Nabi Yakub alaihis di kalangan Bani Israel. di Madinah. Bila mereka menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan semua semangat kebangsaan dia, diambil semangat agama saja. Orang Mekah yang begitu terkenal dengan berbagai-bagai banding, berbagai-bagai Puak. pergi ke Madinah, seorang pun tak tulis di IC dia saya Bani Quraisy taj. Jadi tulis pada IC dia Saya muhajirin Muhajirin ialah Bangsa yang dinas Yang dinisbahkan Kepada agama Orang Madinuh Yang ekstrim tu pun Menamakan mereka, tidak nama Aus Tidak nama Khazraj, dia namakan dia Ansar Orang-orang yang menolong Agama Allah Subhanahu SWT Maka dengan sebab itulah Orang Madinuh yang digabungkan oleh nabi sebahagian muhajirin dan sebahagian ansar itu disebut oleh Allah Taala kuntum khair ummah. Inilah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di kalangan manusia. Mengatasi umat Bani Israel Saya nak sebut ni tuan-tuan semua. Dua perkara ini yang mesti kita lihatkan Allah Taala menyebut linur yahum min ayatina. Untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah apabila musuh-musuh lebih dahulu mengesan bahawa kalau nak menjahanamkan bangsa Islam yang pertama mesti dinyohkan daripada mereka ialah semangat agama dan digantikan dengan semangat kebahasaan. Di Eropah satu masa dahulu bangsa Eropah terkenal kerana dipimpin oleh Kerajaan Rom yang beragama katolik Soal Zalim tak Zalim tu cerita nomor 2 Tapi kerajaan mereka adalah kerajaan agama Sebab tu Nabi Bila dengar cerita Rom kalah Nabi sedih Kerana Rom ni kerajaan katolik Yang bertuhankan Allah Subhanahu SWT Walaupun di celah-celah tu ada Elemen siri ha? Apabila bangkit satu golongan Di kalangan Katolik di Eropah yang mereka menamakan mereka ini sebagai ahli-ahli falsafah, kumpulan-kumpulan pemikir bermula dengan revolusi yang mereka lakukan kemudian mereka memperkenalkan departement kapitalism, merkantilism beralih kepada nationalism. Kerana di belakang merekalah orang-orang Yahudi. Nationalism, semangat kebangsaan. Mereka merasakan bahawa tiap-tiap bangsa Mesti ada negara dia sendiri, tidak boleh lagi bernaung di bawah mana-mana agama. Nah ke situlah orang putih memperkenalkan satu konsep dalam sains politik yang dipanggil nation state ataupun negara bangsa. Sampai hari ini orang putih tidak boleh lagi mengungkapkan satu perkataan untuk memberi makna kepada nation state. Di tempat saya sebut nation state, kita Melayu sudah translate dia negara bangsa, iaitu setiap bangsa mesti ada negara. Negara mesti diasaskan ber Ditubuhkan berasaskan bangsa. Maka pemikiran inilah. Yang dikembangkan kepada orang Islam. Akhirnya meruntuhkan kerajaan khilafah Usmania. Yang ada di Kala pada orang Islam satu masa dahulu. Orang Arab timbul dengan semangat Arabism dia. Orang India dengan semangat Hindu-nya. Dengan semangat Banglanya. Orang Melayu dengan Melayuisme dia. Kebangsaan Melayu. Akhirnya orang Arab Yang dahulu Mereka duduk di negara Arab Diperintah oleh Khadir Osman Diapikan oleh musuh-musuh Mengatakan apa orang Arab Yang di mereka kepada mereka ditakdirkan Tuhan Haramain Dua tanah haram Tiba-tiba mereka diperintah oleh bangsa Turki Orang Arab kata ya juga nah? Akhirnya bangsa-bangsa Islam Berpecah Ini titik yang terawal Mereka mengenal pasti bagaimana ke Islam Mereka lebih dahulu memahami Ayat yang kita bacakan tadi Dan sampai hari ini orang Melayu Tidak fahamlah gaya Bahawa Allah Ta'ala memberi isyarat Kepada kita bahawa Dua tempat ini Allah Ta'ala menunjukkan Dua bangsa yang begitu ekstrim Perkaumannya Ada satu bangsa kekal dengan ekstrim dia dilaknat oleh Allah Subhanahu SWT Ada satu bangsa Yang telah meninggalkan ekstrim kebangsaan dia Pergi kepada agama Diangkat sebagai Khair ummah sebaik-baik ummah yang dilahirkan kalau mana-mana bangsa Islam mereka meninggalkan agama, memuca semangat bangsa dia sudah tentu bangsa ni akan runtuh sebagaimana bangsa-bangsa dia anak oleh Allah terdahulu daripada kita ini yang pertama yang kedua, saya tak nak sebut lagi detail pasal Melayu, soalan tak masuk lagi gamuk saya saya nak memperkenalkan dulu perbincangan kita dalam konteks isra dan Merah ini. Yang kedua Bila Allah Ta'ala menyebut Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Allah Ta'ala memberi isyarat Tadi uh, pengurusi uh, Sedara-seduan menyebut pada kita Bagaimana sebelum berlaku Israq Miraj ini Berlaku satu tahun yang dipanggil tahun sedih Kerana Kematian Siti Khadijah Dan juga Abu Talib Siti Khadijah Isteri baginda. Sepatutnya bila Khadijah mati, Nabi pun berkahwin dengan Aisyah dengan macam-macam lagi. Dulu ada seorang je bini. Bila mati bini yang sulung ni, boleh kahwin ramai lagi. Patut gembira. Betul Kalau kita bini tua mati, kita senyum, pasal boleh kahwin lain. Pasal dulu yang tak bagi kita kahwin lain, tapi bini tua tak bagi. Betul Bini muda kasih, syarat dia yang muda. Betul <laughs> tak? Patut Nabi suka, tapi Nabi sedih. Abu Talib mati. Abu Talib tidak begiman, dia mati nabi sedih. Kenapa? Inilah sebenarnya yang difahami oleh musuh-musuh Islam, lalu mereka menyusun satu gerakan supaya Islam terperakap di sini juga. Yaitu sebenarnya kematian Abu Talib dan Siti Khadijah yang menimbulkan kesedihan yang amat sangat pada Nabi. kerana selama ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Berdakwah di Mekah selama 10 tahun Walaupun tak, tak ramah, orang ikut dia 40 orang, 50 orang ikut Tetapi kerana himayah Perlindungan politik yang diberikan oleh Abu Talib Itulah sebenarnya Yang telah memperkukuhkan gerakan dakwah Kerikat awal Bila mati Abu Talib Maka Islam sudah tidak ada lagi politik Kekuatan politik tak ada Bila tak ada kekuatan politik Islam akan tidak akan berkembang lagi. Dengan tidak ada kekuatan politik. Sebab tu hari ni, orang putih memperkenalkan berbagai-bagai gerakan yang menamakan dia Islam mengatakan politik tak boleh campur dengan agama. Mari di masjid, rajin, semayang, tak siap, tahajud, macam-macam. Tapi politik jangan cakap tentang masjid, jangan campur agama. Orang Islam tidak akan berkembang sampai bila-bila. Kalau politik dicabut daripada agama, kematian Abu Talib memberi mesej yang begitu besar kepada gerakan dakwah. Kerana itu, bila Abu Talib mati, Nabi pergi ke Ta'if. Nabi balik, Nabi tak boleh masuk lagi ke Bukum. Kerana terpaksalah Nabi meminta perlindungan ataupun himayah daripada seorang pembesar Quraish. Kenapa? Bila tak ada kuasa politik, satu kerja tak boleh buat. Kita boleh sembahyang, tak ada masalah. Ya. Tapi sembahyang yang diterima dalam Israq Merah itu tak cukup. Untuk membangunkan kita, mesti kita kena ada kekuatan politik. Yang kedua, matinya Siti Khadijah. Bermakna hilanglah sumber kewangan dalam menjana gerakan dakwah. Kerana selama ni, Nabi wawajadakan a'ilan fa'arna. Dulu Muhammad mu merempak. A'ilan. <tuh> Merempaklah kita. Fa'arna <hari> <tuh> lalu kami kayakan kamu. Macam mana Nabi jadi kaya? Tiba-tiba jadi kaya. Bila dikahwin kan dengan orang yang paling kaya sekali. Orang berujuh. Inilah dalai menunjukkan kahwin Mishiyah ni boleh. Orang berujuh. Jadi nampak Mishiyah tu je. Dia nampak Nabi dikahwin kerana Khadijah tu. Kenapa? Kerana no. duit Khadijah tu membiayai gerakan dakwah. Bila mati Khadijah. Maknanya bank dia tutup. Tak duit lagi untuk menjana gerakan dakwah. Dua kehilangan ini. Memberi mesej. Yang pertama kuasa politik. Yang kedua kekuatan ekonomi. Inilah kekuatan sebenar orang Islam Nanti mungkin ini, Nanti saya akan bincang Mengapa orang putih memberi fokus pada dua benda ini? Kemudian bila Nabi Selepas saja isrok Selepas pada peristiwa ini Nabi diisrokkan Nabi dibawa daripada Mekah Tempat yang telah mengalami kegelapan pada masa itu Pergi ke Baitul Maqdis Di Baitul Maqdis itu Sebagaimana Masjidil Haram Dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wa iz ibrahimul qawaida minal baiti wa wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samialim Allah Taala menyebut ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim mengangkat batu-batu untuk membina Allah bersama dengan anaknya Ismail dan dia berdoa selepas selesai kerja dia berdoa ya Allah tolong terimalah kerja buat kami ha? lalu dibawa Nabi ke Masjidil Haram Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa ni Masjid yang dibina oleh Nabi Daud Dan disiapkan oleh Nabi Sulaiman AS. Di Jadi sejarah Nabi Daud yang buat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Dua orang Nabi Yang dicantumkan kepadanya Nubuah wal khilafah Kerajaan pun ada di tangan dia Kenabian pun di tangan dia Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ingin memberikan isyarat Kepada Nabi kalau kamu nak membangunkan sebuah kekuatan bagi Islam Kamu tengok apa dia kekuatan pada Nabi Daud Yang kedua apa dia kekuatan pada Sulaiman Bila Nabi pergi sana Kita mengetahui Nabi Daud AS Seorang Nabi yang selalu disebut mu'jizat dia Boleh melembutkan besi, buat baju besi Kita pun berhenti setakat baju besi tu sahaja Betul tak? Semalam saya dengar anak saya bercerita sama-sama dia Dia kata kita orang Islam kalau perang tengah laut mesti menang Pasal apa? Pasal bila kita tembok kapal musuh, musuh pakai baju besi di atas laut, dia tak boleh tenggelam. Dia, dia fikir baju besi. Budak kecil tak apalah, budak 4 tahun ke 5 tahun. Betul tak? Dia sembah. Betul tak? Dia tembok kita, kalau kita tak pakai baju besi. Askar-askar musuh dia baca cerita kat mana, Allah Alam pun cerita lama-lama. Askar musuh pakai baju besi. Kita selalu sebut cerita Nabi Daud melembukkan besi untuk buat baju. Sebenarnya kekuatan Nabi Daud kerana mukjizat dia yang boleh menguasai ilmu kebesian. Siapa bangsa yang menguasai besi dia akan jadi bangsa yang kuat. Sebab itulah orang Islam selepas Nabi mati ulama-ulama yang mengaji agama menerokai bidang kimia, bidang fizik, bidang macam-macam teknologi. Macam -macam bidang teknologi Akhirnya mereka menguasai teknologi kini pada masa itu menjadi bangsa yang kuat sekali. Bila orang putih berjaya mengambil alih kekuasaan itu, mereka menguasai teknologi, senjata pun dia, segala-galanya dia, kita menjadi bangsa yang merepat. Kerana dia tahu, Nabi Daud dengan besi itulah dia membina kekuatan. Yang kedua, Nabi Sulaiman AS yang menyiapkan masjid. Juga seorang raja yang memerintah seluruh adam. Kita tahu dulu. Sebelum hari, Nabi-Nabi ini ada satu peristiwa yang terkenal. Raja yang memerintah seluruh alam ini. Iaitu Nabi, apa bukan Nabi, Zulkarnain. Kan? Zulkarnain. Yang Allah Ta'ala menyebut, dia ni, antara ke kekuatan dia, dia boleh mencairkan besi-besi untuk memagar bangsa Yakjuk dan Makjuk. Kekuatan dia. Ada. Sebab tu orang yang memasuki besi. Zaman dulu, zaman Nabi Daud, sampai zaman sekarang, bangsa tu akan kita orang Melayu mengaji ilmu besi, buat kereta tahun 1985 sampai sekarang naik kereta enjah Jepung lagi. Kali buat lagi besi. Benar tak? Ha? body kereta makin rapuh, makin rapuh. Kata macam teh susu. Benar tak? Sebab kita tak ketik. Kita mengaji, tak tahu apa ilmu besi. Orang putih tak ajar pada kita ilmu besi. Nabi Sulaiman AS. Antara mu'jizah Ata'ala beri pada dia menyebabkan dia boleh menguasai dunia, ialah dia menguasai bahasa-bahasa bukan sahaja bahasa orang Hebrew bahasa Hebrew bahasa orang Yahudi ha? hatta bahasa burung bahasa semut semua dikuasai oleh dia dia boleh bercakap dengan jin dia boleh cakap dengan manusia macam-macam bahasa dia boleh bercakap lalu penguasaan ke atas bahasa itulah yang sebenarnya menyebabkan kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi alat komunikasi Dua benda ni orang putih belajar. Kita tak belajar juga. Orang Melayu belajar cakap Melayu satu je. Sebelah ke rumah orang Cina, Cina bercakap Melayu, kita tak boleh cakap Cina pada muka kita. Betul tak? Kita boleh cakap Cina tak? Lah. Duduk Desa Bakti. Mana banyak orang Cina dengan orang Melayu. Betul tak? Cina ada sebelah jiran. Bercakap Cina. Orang duduk sebelah sana, Taman Daya, Selayang Jaya. Cina ke kanan. Tapi dia cakap Melayu, Cina cakap Melayu cina cakap kat cina tak boleh cakap cina. Lalu sampai bila pun kita tak boleh menguasai bangsa cina untuk ikut agama kita. Nabi Sulaiman burung kena ikut dia, jin kena ikut dia, semut kena ikut dia. Pasal dia tahu bahasa kawan tu. Semut tak tahu bahasa Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tahu bahasa semut. Maka ilmu itu menyebabkan Nabi Sulaiman memerintah dunia. Dan Allah Ta'ala menunjukkan dalam peristiwa berjalan daripada Mekah lagi ke Madinah. Tadi uh, Ustaz uh, Abdulah sebut buruk. Mekah ke Madinah ni berjalannya 30 tahun. Uh, uh, Mekah ke, uh, ke Palestine ni 30 hari 30 malam. Naik kuda 30 hari 30 malam. Nabi boleh berjalan lain sebahagian daripada malam bukan pergi saja sekali dengan balik bukan sampai ke Baitul Maqdis naik sampai ke langit turun Kali Allah taala memberitahu kita wannaziati ghorqa wannashitat nashta wassabihati sabha fasabiqati sabqa falmudabbirati amru ah taala bersumpah dengan benda-benda yang bergerak dengan cepat siapa siapa yang menguasai ilmu yang paling cepat bergerak dia akan menguasai dunia kita hari ini menjadi pengguna SMS dan MMS. Bukan peneroka ilmu ini. Ilmu yang ada di tangan kita yang mempercepatkan maklumat ini milik orang lain. Bukan milik kita. Kita hanya menjadi pengguna. Sebagaimana tayar kereta getuh untuk milik kita. Tapi kita tak kerti buat tayar kereta dengan getuh. Kita kita tuareh je. Getuh naik, kita senyum. Getuh turun, kita sedih. Betul tak? Ha? Kemudian kita jual getuh murah. Beli tayar kereta mahal pada muka kita. Benda tak? Pasal kita hanya kerti gunung. Tak kerti buat. Nabi tunjukkan dengan borok itu. Siapa yang paling cepat berjalan. Dia akan menguasai dunia. Kita berjalan lambat-lambat. Benda tak? Ha? Saya baca dalam satu novel menyebut. Orang Malaysia berjalan macam semut. Benda ha? Pasal kita melenggang. Ha? Orang berdakwah. Yes'ah disebut dalam banyak tempat dalam quran Menggambarkan kesungguhan kecepatan waja'a min aqsal madinati rajul yas'a tiba-tiba datang seorang pemuda keluar bandar dalam keadaan tergesa-gesa kala cepat-cepat nak menyampaikan dakwah kita ni melenggang-lenggang melenggang lambat betul tak? orang putih boleh kesan dulu perkara-perkara ni menyebabkan mereka menguasai semua bidang ni dan mereka sekat. orang Islam jangan kuasa ibarat ni orang Islam mahu tak ada kuasa politik tadi bila politik tak ada, ekonomi tak ada, tak boleh pula menguasai teknologi, bahasa tak kerti, kita orang Melayu dulu kerti jawi. Arak tak kerti juga. Tapi jawi kerti. Sekarang ni jawi pun tak kerti. Tak kerti jawi, tak kerti quran Bahasa Arab, sepatah haram pun tak tahu. Tanya apa? Cik bahasa Arab Ada satu dia tahu apa dia. Maroboka. <laughs> Lain tak tahu apa. <laughs> ha. Ha. Dia tak tahu. Tuan-tuan, saya pergi ke negeri Cina, tengok orang Cina. Orang Cina ni satu bangsa yang diperintah oleh komunis hampir seratus tahun. Quran tak ada, semua tak ada, sekolah agama tak ada. Tapi kalau kita jumpa orang Islam berbangsa, orang Cina berbangsa Islam, dia boleh bercakap bahasa Arab. Saya Setakat kita nak sembang, nak tanya masjid kat mana, makan kedah halal kat mana, apa -apa dia tahu. Kita jangan sembang. Nombor tak kita sebut. Nah, Nombor itu. Nasib baik boleh sebut. Siapa nombor empat? Pasal ada empat rakan-rakan semayang. Nombor lima? Tak tahu dah. Kita tak tahu. Bahasa Arab tak Bahasa Inggeris? Belajar bahasa Inggeris. Matematik saing bahasa Inggeris. Matematik tak kerti. Saing pun tak kerti. Bahasa Inggeris pun tak kerti. Tiga-tiga. Pada muka. Nombor tak? Tak tahu apa-apa. Ini antara... Yang lebih dahulu difahami oleh musuh-musuh Islam Sebelum kita faham Yang ketiga tuan-tuan Sekali, last kali sekali tuan -tuan. Lepas ni saya nak bagi kepada ha? saya ha? Saya boleh tanya soalan tuan -tuan. Ha? Yang ketiga Bila Allah Ta'ala menyebut Minal masjidil haram Minal masjidil aqsa Daripada masjid al-haram Yang dihormati Kepada masjid al-aqsa Masjid yang paling jauh sekali Al-Aqsa maknanya paling jauh Al-Haram yang dihormati Yang dimuliakan Allah Ta'ala memberitahu bahawa Gerakan mengembangkan agama ini Mesti bermula Daripada masjid tempat yang paling mulia Rumah Allah Kepada tempat yang paling jauh sekali yang kita boleh pergi. Orang putih fikir dulu Pasal apa orang putih dia fikir Dia duduk orang putih negeri Arapah Dia tak, tak peduli negeri dia Dia fikir macam mana kita nak menguasai Melaka macam mana kita nak menguasai Amerika Latin macam mana kita nak menguasai Caribbean habis negeri ni jatuh pada dia kita orang Islam dia buat apa? tak tahu buat apa akhirnya bangsa kita pun ter. dulu bila Nabi pergi ke, Mar ke battle makdis, Nabi balik orang Islam faham, kalau kita nak Islam ni maju, menjadi bangsa yang kuat memerintah dunia, kita mesti berdakwah, beritahu Islam ke tempat daripada jauh kita boleh pergi Sa'abi Waqas, pak saudara Nabi dan juga sahabat dijanjikan syurga. 10 sahabat jannah syurga, Sa'abi Waqas. Dia faham cerita ni, dia boleh bawa misi dakwah pergi sampai ke Canton, zaman dulu sekarang Guangzhou tadi. Betul tak? Kata tao pergi Guangzhou boleh ziarah makam Sa'abi Waqas. Ada sana. Itulah tempat yang payah jauh zaman dulu yang orang boleh pergi. Yang orang tahu siapa Cina je. Lepas Pantai Cina laut lah. tak tahu apa. Sepat yang paling jauh, di sebelah barat. Maghribi. Dapat ke orang Islam dulu. Torik Benziak sanggup seberang laut. Pergi belah sana. Ada lagi tanah belah sana. Dia pergi lagi. Muhammad Al-Qasim tahu di sebelah bukit Afghanistan tu ada negeri lagi. Dia pergi lagi. Roznawi tahu di sebelah daripada Lahore ni belah sana ada lagi Delhi. Dia pergi ke Delhi. Kita hari ni sebelah rumah tak pergi. Sebelah rumah kita, kita tak pergi berdawah. Yang kata jauh. Menyebabkan Islam tidak berkembang sebagai suatu agama yang kuat. Musuh memahami mesej ini. Kalau nak jadi orang Christian, agama yang kuat, kita cari di mana dia. Tempat yang paling jauh kita boleh pergi. Di mana dia tempat yang paling Dan semua tempat-tempat jauh. Siapa orang putih kata, dalam konsep white man burden, dia kata di mana saya tempat matahari naik, di situ ada kekuasaan British. Inilah sebenarnya Isra Mikraj yang dipahami oleh musuh yang kita tak faham. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita baru dengar Isra Mikraj dari titik sains politik. Kan? <laughs> Jarang berlaku silat-silat uh, kena serbu malam ni. <laughs> uh, membawa uh, politik dalam masjid. Uh, ya yeah. kan? Hadirin dikasihlah Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama Memang telah banyak menyebut Perkara tadi Tetapi oleh kerana kekuasaan bahasa tak ada Sebab tu Orang Melayu tertinggal Dalam mengetahui maklumat tersebut TV-TV pula Tidak ikhlas <tid> Tidak ikhlas Dia memaparkan program agama Dalam bentuk entertainment hagan mereka berfikir bagaimana nak menghibur kau orang rupanya sebab tu kalau kita perhati institusi agama yang paling besar tak ada peranan dalam TV iaitu institusi mufti tak ada dalam TV ada imam muda yang krusus selama tujuh minggu faham kan? yang mengeluarkan fatwa dalam TV imam muda dia khusus tujuh minggu nak jadi seorang mufti mesti lulus daru ifta di Mesir bukan senang tapi dak le bercakap dalam TV tapi bila mufti cakap plek habis orang tidak boleh menangguhkan haji <laughs> ini telah menyalahi agama betul tak jadi orang perempuan yang sudah tak boleh pergi sebab apa haji adalah fardu fardu ain Perkara yang telah fardu, fardu ain ini tidak boleh ditangguhkan. Padahal kalau baca malam sejarah, Nabi pernah menangguhkan haji. Betul kan? Sejarah. Jadi pelik. Imam muda menguasai masyarakat, mufti tak menguasai masyarakat. Tapi bila mufti cakap pelik lebih <laughs> hari. Jadi sangat janggal. Betul kan? Sangat janggal. Kita pernah dengar dulu uh, bicara mufti tengah malam. Apa tajuk dia? Toyul. <laughs> Mufti bincang bab Toyul. Patut tu bagi kau Ustaz Syarhan sudahlah. <laughs> tu kan? Atau ustaz-ustaz yang mengaji bidang jin dan kehantuan ini, betul <laughs> Ini perkara. Jadi akhirnya maklumat tadi kita tak biasa dengar dan bila dengar jadi pelak. Dan kada silaan ana Ustaz Fadli pernah hampir-hampir ditumbuk oleh jemaah satu ketika dulu di sepah-sepah. Khana satu ayat al-Quran al-Karim. Apa apa? Dak besar ngat. Dak besar ngat. Pada Quran khatam so, mau bulan puasa betul tak? Kan? Bahagian makam Kamain 19 kambing untuk majlis khatam Quran. Kalau Teranung sehingga melabelkan negeri dia ulul albab. Hagan, ulul albab. Bahasa Arab babun pintu. <laughs> Jadi dia tak tahu hak tirano ni ulul albab mana ni. Kan. <laughs> bimbang takut jadi yang memiliki pintu-pintu. <laughs> pintu apa tak tahu. jadi ulul albab sepatutnya orang yang paling faham agama. Otak dia berfungsi dengan baik. Bila Allah kata afala taqilun dia rebah lalu. Sebab apa? Otak dia belum berfungsi. Maka dia berfikir sampai dia boleh kenal Allah Subhanahu wa taala. Di Tiranung ada majlis khatam Al-Quran Sehingga memecah uh, Malaysian Book of Record Setiap tahun Siapa khatam ni? Hak umur 4 tahun, 5 tahun Hak dewasa, dia rasa maidan Tiranung <guluh> Hak dewasa maidan Tahu, damaji Jadi Tiranung Kalau tangguh haji tak black Sebab boleh buat haji di mana-mana sahaja <guluh> haji. Maidan haji kuat Kapun saya wakah-wakah Bus stop tu. Lantai dia macam. Lantai dibina khas untuk. Reflexology. Dia jadi butuk-butuk-butuk. Sebab apa? Tolok kulit keran dengan tudung botol. 15 kali naik haji semalaman. Ini masalah tuan-tuan. Boleh faham tak? Ya? Baik. Jadi akhirnya. Maklumat yang kita sebut tadi. Kita tak pernah dengar. Yang kita dengar. Daripada Masjidil Masjidil Haram ilal masjidil aqsa naik buruk, kemudian naik langit, tengok tu, tengok ni Itu kan perempuan yang di apa dibelik oleh ular di, dibakar kepalanya, sebab apa, tak tutup aura, durhaka pada suami Hak duduk dalam majlis israk merah depan ni semua rambut-jambur laka penceramah dia cerita lagu mana, balasan-balasan Allah subhanahu wa ta'ala perasan ke tak? Ia jadi gitu Ia jadi hanya suatu entertainment Suatu hiburan saja. Mari tarikh dia Rutin, mesti ada program ni Maka lengkapkan jadual waktu Lengkapkan jadual Waktu Schedule surah masjid, mesti ada Akhir sekali Kita jadilah orang, kalau orang terang Dia panggil tongong Kasar sikit bunyi tu kan Tapi Quran kadang-kadang kasar agak sebut kita Haa kan Afalah tak kilun. Quran kata, Mada tak, tak ada. Ha, betul tak? Kasar. Tapi kita tak, tak faham gitu. Apakah kamu tidak berfikir? <guluh> Ia jadi lembut. Orang Arab bata, Abu Lahak dia marah. Sebab dia faham bahasa Quran. Sentuhan bahasa itu dia faham. Kita telah diterjemah. Kita lupa sudut tafsir. Kita terjemah. Orang pun baca terjemah. Dah jadi senang belakang. Agama ini jadi mudah belaka. Tuan, Tuan hadirin dikasihlah Allah Subhanahu wa taala. Soalan kita tadi berkenaan dengan mengapa Melayu. Tapi ustaz jawab dulu tentang bagaimana pengertian yang harus difahami tentang linuriyahu min ayatina. Supaya dipersaksi dan diperlihatkan tanda-tanda. Lalu disebut kepada kita dua bumi ini adalah dari satu zuriat saja, iaitu Ibrahim alaihissalam. Yang melahirkan Ismail, lalu dihantar ke Mekah dalam surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyukimus salah. Ini kisah penghantaran Nabi Ismail. Dalam masa dihantar Ismail, seorang lagi isteri dia beranak juga. Iaitu Ishak. Daripada Ishaq inilah lahir Yaakob. Daripada sinilah lahir keturunan Bani. Israel yang mendiami Fala-Falastin. Jadi dari sudut bacaan politik tadi, begitulah yang dibaca oleh Barat. Dan mereka memang mempunyai satu organisasi ataupun satu yang disebut sebagai Orientalis. Dalam kajian Islam, dipanggil sebagai Mustashrikun. Orang-orang Barat yang memandang ketimua dengan makna dunia Islam. Mengkaji Sehingga mereka faham Berapa perkara di dalam Islam Dengan kepahaman untuk menyesatkan Sebab tu dalam sejarah Pernah menyebut God Zihar Pernah masuk ke Al-Azhar ha, kan? Untuk mengkaji Sehinggalah dia ditangkap Lalu dihalau Mereka tak berberiman Tapi mereka nak mengkaji Untuk melemahkan umat Umat Islam Muslimin, Muslimat yang dikasih oleh Allah SWT Mudah-mudahan kita jadikan Saat yang kita berada ini Saat yang penuh dengan barakah ini Saat bersejarah bagi kita Dalam menyambut Isra' dan Me'raj Malah ni kita dapat tahu perkara yang baru Perkara baru di sebalik perkataan Linuriahu min ayatina tadi Tarikh tu Kita dah dah macam yang tersebut tadi Benda dah Dengar so'amu Dengar semua, dengar semua dan kalau beli kalendar Cina pun dia cek on merah situ, Israq dan Mikraj. Betul tak? Kalendar Cina betul lah Israq dan Mikraj. Silat-silat Cina buat mari, apa, apa panggil? Sempena, orang Cina kan suka bagi hadiah. Ha kan, angpau dan juga hamper kepada peniaga-peniaga is? Islam. Sebab apa? Sempena Israq dan Mikraj. <tulah> Hari ni, betul tak? Kan? Hari ni, orang Islam tak sedar benda tu. Bagaimana orang tahu maklumat kita Untuk mengeksploitasi kita Tapi kita langsung tidak Tidak beringat tuan, -tuan Muslimin-muslimat Yang dikasihlah Allah SWT Satu perkara Nak sebut Nambah sikit Bila mana orang barat Mula menguasai bahasa Al-Quran Disebut dalam perbahasan mustashrikun Ataupun orientalis Antara perkara yang mereka buat ialah mengubah istilah makna. Sehingga angin kita menguasai makna dengan bahasa yang diterjemah oleh barat bukan diterjemah daripada bahasa Arab. Contohnya khalifah. Bahasa paling besar dalam Quran ialah tentang kejadian kita, betul kan? Khalifah. Kita tengok kata diciumin belakang little khalif on board. Betul tak? biasa baby on board ha, kan sekarang ni musim euro little roni on board kan <laughs> musim euro tu ke kan? pergi masjid mari sembahyang tapi belakang tu ada little roni dalam kereta tu kan <laughs> little roni takbir atas belakang Allahu akbar we roni atas belakang betul kan mari sembahyang alhamdulillah sembahyang tapi dengan semangat semangat lagu tu sahaja tuan, -tuan. maka khalifah ini diterjemah oleh orang barat dengan satu makna saja apa dia pemimpin maka sebab tu kalau kita tengok kuasa politik tadi diterjemah dengan makna pemimpin maka pemimpin ini dia tidak berinteraksi dengan makna Quran kerana makna Quran ialah wa ma khalaqtul jinna wal in siapa dia ni khalifah illali Ya budun, apa makna menyembah Allah sini iqamatuddin wasiyasatuddunya bih. Tapi yang tinggal pemimpin, lagu mana nak perintah? Ikut suka aku. Betul tak? Lagu mana nak perintah? Ikut suka aku. Sebab tu saya biasa mengajar dekat uh, di BKL. Betul ada orang di BKS sini. Jangan jangan berasati. <laughs> Sebab apa? Penguasa bila dia lalu ikut gerai goreng pisang, Ibarat kucing nampak tikuh. Oh, boleh apa? Eh? Orang Tuanu panggil retik Misa. <tidak>? Misa negara ni dapat mengesan sesuatu. Ini peniaga haram. Betul kan? Peniaga haram. Tapi lepas dia operasi, dia beritimakan kedai mamat. Depan kedai mamat tu ada spot tau tu. Boleh apa? Eh? Parking depan kedai mamat penuh. Dia pun parking. Lari penguatkuasaan dalam belakang tu penuh. Meja-meja orang jual nasib lemak khusi. Ngepuyuk-puyuk. samba-samba bangun gitu dah. Pakai mana? Depan kedas pot total. Hak mana haram dalam Islam benarnya. Yang perlu dikuat kuasa ke undang-undang. Boleh paham tak? Pelik kan? Ia jadi gitu. Ia jadi satu benda yang sangat pelik. Tapi kalau kena masyarakat dah sedap agama. Tak ada hal. Tak ada hal ni. Parking tepat yang Allah kata. Judi adalah haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajta nibu. Ada hukum haram, kena kutuk pula. Tapi relaks ya parking. Tak ada apa-apa, tak pandang pun. Tapi tengok hok jual nasi lemak. Oh tak boleh, ni haram. Minta maaf makcik, saya tidak boleh berunding di sini. Cara cakap tu tak boleh. Apa-apa pun, ibu pejabat. Padahal kalau ikut hukum Islam, kaki lima jalan, tak ada kuasa pada sesiapa pun. Maka hukum dia mari. Kalau berlaku gangguan pada perjalan kaki, penaik kenderaan, binatang, kerajaan baru boleh menguatkuasa ke undang-undang. Untuk masalah amat. Maksudnya ya jual setengah-setengah tempat tu Tak ada kaitan pun dengan lalu lintah. Dah leh. Kerana di bawah bidang kuasa. Hak tadi. Sebab hak tadi blessing. Kenapa jadi begini? Sebab khalifah dengan makna pemip, pemimpin. Dia mesti menaikkan namanya sebagai pemimpin yang sangat handal. Sebab itu mati seorang pun nama. Bapa pembangunan. Ha, nampak tak? Boleh apa ya? Bapa kemajuan. Bapo pembaharuan. Padahal Quran kata bapa tauhu. Quran sebut gitu. Sebab tu seorang ulama yang terkenal. Dan Al alis hanya terkenal. Syekh Abdul Majid Al Zindani. Dia kagam buku dia Al-Iman. Ujung buku dia ditulis. Kemajuan yang mesti ditolak. Orang tak faham buku ni orang maki. Ulama Jumu dia kata. Padahal Syekh Majid bukan menolak pembangunan. Yang ditolak ialah pemimpin yang menerajui pembangunan yang tidak menghubungkan manusia dengan Allah SWT. Kerana ini, dia mendirikan kekuasaan dan negaranya dengan makna khalifah yang diterjemah dalam kamus orientalis. Bukan dengan kamus Al-Quran Al-Karim. Ia Nabi sebagai pentafsir kepada Al-Quran -Qur, Al Al-Quran para ulama yang memahami makna Quran dan syarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi maksud khalifah bukan pemimpin dengan makna barat tadi tetapi pemimpin yang melaksanakan maksud ubudi, ubudiyyah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Jadi hadirin inilah hakikat sebenarnya. Begitulah yang kita lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan betul sungguh dia sebut kekuasaan-kekuasaan sepatut kita kuasai tadi bahasanya, teknologinya, politiknya. Kalau kita perhati dalam surah Israq ni sendiri pun, orang Melayu hanya ingat satu ayat tu ada surah Israq. Selama 80 tahun pengalaman menyambut Israq dan Mi'raj. Apa ayat kedua surah Al-Israq? Ayat kedua. betul kan. Kecuali AJK surga dia tahu. Baik tu. Kan cepat dak perasaan betul kan? Padahal ayat kedua ni anak anak sebut sikit, inilah cerita antara Abu Bakrin As-Siddiq dengar kafir. Abu Bakar dak dengar cerita nabi. Nabi balik israk dan mikraj, nabi jumpa Nusair Sa'im dulu. Boleh faham Jumpa wartawan berita harian dulu Nabi tak jumpa lagi sahabat dia Yang paling rapat ni Lalu puak-puak ni pun mengolah cerita Yang dia dengar daripada Nabi Di jumpa Abu Bakar Abu Bakar Muhammad gila Apa hal pula Dia kata dia naik langit Daripada Mekah gi ke Baitul Maqdis Naik langit turun kelit Balik mula Mekah setengah malam Tak munas orang Mekah ada pengalaman zaman Abdul Muttalib jumpa telaga Zamzam disebut dalam kitab riwayat yang datang kepada kita bila jumpa telaga Zamzam orang Mekah menuntut hak bersama aukus lalu berapa batu nautika boleh faham tuan-tuan ah lalu sebelum tu tak cara-cara pun betul tak ha ini. jadi nak keadilan mereka mesti pergi ke Syam sebab apa di Syam ada seorang tuk nujum kalau zaman kita sekarang mungkin Bongki munah bageli setiap usha PBB yang boleh menyelesaikan pertikaian ini maka perjalanan daripada Mekah ke Syam ini telah terbengkalai di tengah jalan Syam tadi termasuklah Fal Falastin sebab apa terbengkalai di tengah jalan habis bekalan makanan yang akhirnya mereka terpaksa buat satu keputusan tengah-tengah perjalanan -tengah tu kalau pergi mati Balik pun belum tentu lagi hidup. siapa ada orang cadang, kita gali kubur lah mudah. Biar mati dalam ini teru. Sebab dah. Lalu akhirnya, yang cerdik kata, tu bodoh pandangan tu. Kita kena usaha balik, tapi kena buat putusan dulu. Apa putusan? Telaga zam-zam adalah milik bersama. batap perjalanan. Apa Jauh telajah. Jauh telajah. Perjalanan daripada Makkah Al-Mukarramah pergi ke Baitul Maqdis. Jauh sangat. Ni cerita, siapa mereka tak tahu lagu mana nak selesaikan kisah tadi. Jauh peristiwa ni. Maka, Yigit tanya Abu Bakar, "Berita rakyat Muhammad pembohong. Muhammad gila, Muhammad pendus. pendusta." Di atas cerita Isra' dan Mi'raj, Abu Bakar pun kata, "Siapa yang buat cerita ni? Kamu Kamukah?" dia Muhammad sendiri cerita. Kalau Muhammad cerita, maka aku mempercayainya. Satu. Betul kan? Nombor dua Abu Bakar pun tambah. Kalau Muhammad menceritakan sesuatu yang lebih jauh daripada Isra dan Mi'raj. Hak lain lagi, jauh lagi, pelak lagi. Mungkin dak Asra pun dak jalan pun mesti boleh tengok nun ngakok kut buah barangkali. <laughs> kan? Kalau pelak lagi Aku juga telah mempercay mempercayainya. Sebab itu saya tanya tadi. Ayat pertama. Subhanallahzi asra bi abdi Kita yaakim laka dah cerita ni. Betul kan? Soalnya lepas ayat ni mari cerita. Antara Allah sebut dalam surah Israq. Apa dia? Allah kata. Wa la taqrabu zina innahu kana wasa' Asabilah Berapa ramai orang yang merasmikan Majlis Israq dan Meqraj Dia juga memungkuk Cukai daripada hasil perzinaan Betul tak? Seperti Premis-premis kelak malam Premis-premis rumah huru Betul kan? Abu Bakar kata Aku bukan cerita percaya Cerita Israq saja Tapi aku percaya Cerita yang jauh lebih lagi Maknanya, setiap kara yang datang daripada agama wajib kita ya yakin. Hari ini, kita sambut Isra' dan miraj Dalam masa yang sama, kita menolak hukum hakam. Yang Allah sebut dalam surah sama. Wala taqrabu az-zina. Ayat, tuan-tuan boleh balik baca. Daripada ayat 23 sampai ayat ke-39. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihlah Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka ini cerita-cerita yang kita kena patah balik belakang semula supaya kita jadi satu bangsa yang mengingat dan merasai kemuliaan tapi kita tak ada kemuliaan itu kita tidak dimuliakan oleh sesiapa pun dan lebih malang kita bimbang takut kita dihina kan oleh Allah subhanahu wa taala sebab Sayyiduna Umar pernah berkata nahnu qaumun aazzanallahu bil islam famahma nabtaghi الله الله. Kita ni bangsa Telah dimuliakan oleh Allah Sebab Islam Kalau kita pilih yang lain Daripada Islam Kita bimbang Allah akan mencerca kita balik Allah akan marah kita Kita akan jadi bangsa yang sangat Hina, depan manusia tak ada hal Kerana 13 tahun Di Mekah hina depan manusia tetapi kita hina depan Allah seperti Bani Israel yang disebut oleh Ustaz tadi dari keturunan Yakob dilah oleh Allah akhirnya. Sapak Quran sebut lo inal ladhi nakafaru mim Bani Israel ala lisani Dawud wa insabni Maryam Allah lamu ya. lidah Nabi Dawud tak disebut Nabi Dawud kan? dan juga lidah Nabi Mus Nabi Isa berapa generasi tu kenal anak semua Bani Israel. Kerana mereka ni telah lupa Akan kemuliaan sebenar Iaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi muslimin, muslimat Yang dikasihlah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam masa yang masih ada lagi Tak ada tempoh kan Baru isra dan Me'raj Boleh paham tuan-tuan Hadirin dikasihlah Allah subhanahu wa ta'ala Sebab kalau kita ikut skema Bimbang takut jadi entertainment Haa kan jadi hari ini kita buang skema-skema skema itu, kita pakai skema kita sendiri. Lepas ni, Insya Allah kita akan buka satu soalan. Contohnya boleh bertanya atau dua soalan berkenaan dengan apa kita bincang pada malam ini. Tapi sebelum tu, saya nak minta ustaz sekali lagi menyambung balik soalan tadi. Lagu mana dan bagaimana orang Melayu akhirnya tak kenal perkara dasar? Tetapi yang dia kenal ialah perkara si, siar. Siapa buat kerja ni? Boleh apa ya? Siapa buat kerja ni? Siapa orang dalam masjid pun berlaku sekuler. Apa benda? Imam bukan ahli jawatan kuasa mas, masjid. Imam hanya mengimamkan solat sahaja. Itu imam. Siapa buat keputusan dalam masjid? Nazir. Siapa nazir ni? Peng Cheng, Guru Besar, Sekolah Cina. Oh, sudah kata. Ha boleh baik. Ya? Sebab tu jadi plek, napa dak? Sebab tu jadi jadi plek. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu taala sekalian. Maka dipersilahkan Al-Fadhil Ustaz untuk sambung balik mengapa perkara ini terjadi. Terima kasih uh, kepada Ustaz Edwan, tuan-tuan dan -tuan, sekalian. Uh, <tuh> saya ingin menyambung sedikit lagi perbincangan kita berkenaan dengan uh, masalah Bagaimana orang Melayu telah meninggalkan Ataupun menyalahfahamkan perkara-perkara Dasar Dan menyangka bahawa benda-benda syiar ini sebagai asas dalam agama Persoalan yang saya bahagikan awal-awal tadi Ialah untuk memberikan gambar awal pada kita Bagaimana persoalan-persoalan asas Di dalam uh, maksud Linur Yahuhu Min Ayatina itu telah ditanggapi dengan baik oleh musuh-musuh Islam Yang membuat kajian-kajian ketimuran Ataupun orientalism Dan kita orang-orang Islam Meninggalkan ilmu-ilmu ini Termasuk juga ilmu kebaratan ha? Ilmu kebaratan Kita tak tahu langsung pasal barat ni. Ha? Bukan masa kita tak tahu pasal barat pun kita tak tahu ha? Sekarang ni baru ada Idea-idea uh, yang Uh, meminta kita melihat uh, Occidentalism Kajian tentang kebaratan Melihat apakah sebenarnya Kepunca kekuatan barat Ini pun satu kesesatan dari ilmu juga Sepatutnya orang mengkaji Apakah sebenarnya punca kekuatan Yang membangkitkan Islam dahulu Bukan barat Kerana kita nak bangkit semula Bukannya nak jadi barat Bila kita kaji kekuatan barat Lama kita jadi barat Man. Saya bimbang juga masa Sekarang ni jadi kaji musuh Kita ikut musuh Kan macam sekarang pas ganti Ahnu. Takut ganti Ahnu, ganti panggil Ahnu. Apa-apa. Dia bukan ganti <tuk> Ahnu. <tuk> Ini saya sebutnya bagaimana dahulu musuh mengenali kita dan mereka memulakan usaha-usaha. Tadi saya sebut bagaimana bila mereka mengetahui bahawa laknat yang diturunkan Allah kepada Bani Israel itu kerana kebangsaan maka dikembangkan kebangsaan kepada bangsa-bangsa Islam. Dulu orang Islam diajar bahawa sempadan kita adalah akidah. Islam ni diikat dengan sempadan akidah. Sekarang ini kita diikat oleh sempadan bangsa. Bukan bangsa saja. Dia pecah kalau kecil lagi bangsa, orang Melayu. Melayu ni kalau ikut kajian uh, apa ni sosiologinya dari Madagaskar sampai ke Hawaii kita jangan kata madagaskar Pulau Sumatera ataupun pandang pendatang tanpa izin kita panggil betul tak? bukan madagaskar ni Pulau Sumatera sebelah tu ya cakap Melayu sama macam kita ha kerana sentimen yang dibina dengan berterusan antara benda yang paling penting mereka perhatikan bila mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada Nabi Dawud. ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fash kun bainan nasbil haqq wala tattabi'ul hawa faidallaka ansabilillah wahai daud nabi yang kita sebut cerita di Baitul Maqdis dia merintah daripada Baitul Maqdis sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah maka hendaklah kamu memerintah di kalangan manusia dengan al-haq dengan Kitab Allah. Walat tapi oleh hawa jangan ikut hawa nafsu. Faizillah ke nanti kamu kesak dari perjalanan Allah Subhanahu Wataala. Biar kita tengok ayat ni saya nak kaitkan dengan cerita Nabi pergi ke pertemuan di sini. Bahawa sistem-sistem pemerintahan yang tidak berasaskan Al-Quran dan Sunnah, dia akan membawa manusia kepada pemerintahan yang berasaskan hawa nafsu. Bagaimana nak mencabut perkara ini daripada orang Islam? maka takrifan-takrifan ta yang ustaz Dua sebut tadi khalifah dengan pemimpin kan takrifan-takrifan ta ini cuba dirungkaikan. dulu saya mengaji kitab muqaddimah dengan siapa tuan-tuan tahu dengan Farisno tok guru saya Farisno saya mengaji kitab muqaddimah dengan dia saya balas kan dia saya kata mukafir ke tak <laughs> saya balas dia saya kata kat tok guru mukafir ke <laughs> Faris Nur, dia mengajar Muqaddimah yang tidak terjemahkan oleh Rosenthal. Dia tak baca, kita harap. kita tak tahu, kita harap. Dalam Muqaddimah itu disebut tentang konsep khalifah. Disebut oleh Ibn Khaldun. Banyak sampai ni pun, ulama' bahas antara terjemah uh, khalifah yang paling masyhur tafsirnya, ialah apa yang ditakrifkan oleh Ibn Khaldun dan juga al mawardi Tentang konsep Menegakkan agama dan memerintah dunia Mentadbir dunia Menggunakan agama Maka benda yang pertama mesti dipindah Ialah ta'rif agama itu. Ta'rif agama mesti dipindah Orang Islam memahami Kita orang Melayu menyebut agama Orang tanya agama bahasa Arab apa dia Kita kata ad-din Kan Bahasa Inggeris Religion Semua ada. Bila-bila masa pun religion tidak boleh diterjemahkan sebagai adin. Ad Bila-bila masa tak boleh. Kerana adin ad dengan maksud seluruh sistem itu diikat oleh al-Quran dan sunnah. Itu adin. Ad seluruh sistem milik kita. Tidur bangun kita, makan minum kita, kain pakai kita, berkeluarga kita, beranak pinak kita, berumah tangga Memeretoh negara, hatta hubungan dengan negara bukan Islam pun diikat sistemnya oleh Al-Quran itu mana adil. Bila sebut religion, orang putih mentakrifkan apa dia religion. Iaitu yang pertama yang dikatakan religion itu ialah ibadat. Ibadat. Semayang, puasa, berzikir, baca yasin, sambut, israq merok. Anu religion. Ibadat. <laughs> sabuk molok, selawak, bunga rampai, sembilah itik Itu ha, religion. Ha? dah legend. yang dikatakan rumah apa yang dikatakan agama itu ialah rumah ibadat. Surau, masjid, madrasah, semua ini ibadat. Ini ha, agama. Sebab itu kita pergi sesebah ada surau, pergi Tesco ada surau, pergi NSK pun ada surau. Betul tak walaupun surah tu duduk sebelah tempat sembilih ayam walaupun... ha? Yang ketiga yang dikatakan agama itu ialah nikah kahwin Kalau budak nak menikah kena tu agama Bila nak menikah kena cari tak imam kena cari nikah. jangan nikah sendiri Betul tak walaupun kita wali Patut kita wali wali majebillah gitu kita. tak Kita boleh nikahkan saja anak kita Tak boleh Bukan takat dengan Imam dengan jurunikah. Kena menikah kat masjid lagi. Kalau menikah kat rumah, jaih bersaman. Karena ini urusan agama. Bahkan undang-undang pun ada. Undang-undang, endangmen keluarga Islam. Ada. Karena ini agama. Yang keempat yang dikatakan agama itu ialah kematian. Bila mati, kena cari tu Imam. Bila mati, kena ada tahlik. Kena ada talqin. Tak ada talqin, ustaz ni wahabi. Kenapa? <tuk> ha? Kena ni? Inilah empat perkara yang ditaarifkan oleh Barat sebagai agama. Dan inilah yang dimasukkan dalam kepala orang Islam. Bahawa inilah makna agama. Yang lain tu semua bukan agama. Ini semua dunia belakang. Maka semua orang kita berpegang inilah. Cuma saya nak bahagian sini. Bagaimana empat perkara ini dipasuk-masuk dalam kepala kita. Bagaimana cara dia masuk dalam kepala kita? Dahulu Barat datang ke negeri kita Duduk di Pulau Pinang Melaka sebelumnya Sebelum Sebelumnya Melaka Melaka ni diperkata oleh Portugis Portugis satu bangsa Eropah Yang menganut Katolik Katolik ialah bangsa yang sangat Mendendami Islam Dari segi politik Kenapa? Yang pertama Kerana tindakan Taurik bin Ziyad Membuka Gibraltar Kemudian menyebabkan Abdul Rahmat Dakhili Berjaya meluaskan pengaruh Islam Sehingga ke Sevilla Kelab bola yang kita selalu sokong tu kan. Barcelona Itu tempat-tempat kekuasaan Islam Zaman dulu Di sebelah timur Muhammad Al-Fatih Telah membuka Konstantinopel 1547 Buka Konstantinopel Menyebabkan negara-negara Bukan saja Katolik, bukan ortodoks. Hungary, Czech, Slovakia, Poland sehingga ke Moskow, jatuh ke tangan Islam. Hari ini kita dengar orang Islam ada di mana? Albania. Ha? Bosnia. Nah, ha? Kosovo. Ini ke negeri yang dibuka oleh Islam dari sebelah timur dan sebelah barat. Menyebabkan orang Katolik sangat mendendam Islam. Yang pertama, bangsa yang pertama datang ke sini dia memahami, saya sebut tadi, masalah ekonomi. Mereka mengkaji, mengapakah Islam mempunyai kekuatan yang berpusat di Istanbul? Kalau kita boleh mengesan apa punca kekuatannya, kita boleh meruntuhkan. Dan mereka tahu, cerita saya sebut tadi, kekuatan Islam perikad pertama dibangunkan dengan ekonomi yang dijana oleh Khadijah. anha. Disokong oleh Kekuatan politik Abu Talib. Mereka mencari. Di mana kekuatan ekonomi Osmania? Cari Osmania. Dia kata dia pergi kaji di uh, Osmania. Dia pergi ke Damsyik. Pergi ke Basrah. Dia melihat yang memajukan ekonomi itulah orang-orang India. Kalau kekayaan orang India yang dibawa kepada kajian Osmania. Kalau jatuh jatuhkan sebenarnya. Pertama, kita runtuhkan kaki ekonomi dia. Iaitu India. Maka gereja katolik telah melancarkan gerakan yang diketuai dulu kita baca sekolah. Henry the Navigator. Buku sejarah selama dulu pujan. Inilah tokoh. The Navigator. Mencari di mana dia India. Oh, orang putih tak tahu India kat mana. Dia tak pernah pergi India pun. Dicari. West Pochi, cara West Pochi. Uh, Bottle of dice. Uh, Macam-macam nama lah. Orang-orang potongan dicari. Sehinggalah didedahkan oleh seorang pedagang Arab. Di mana ke dia India? Akhirnya dia jumpa India. 1492, dia mendarat di India. 1898, dia sampai di India. Jadi dia dapatkan di dikalikan, tidak ada apa-apa kekuatan bagi orang India. Dan mereka menghantar Tom Pirus Pergi ke Melaka Sebagai suatu gerak gerakan orientalism Mengkaji punca kekuatan India sebenar Di Melaka Kerana yang kaya sebenarnya Melaka bukan India India ni tukang reba ya Tukang bawah Halta kekayaan dunia Di Melaka bukan di India Tom Pirus dalam sumar oriental dia menyebut Melaka ini Imperium dunia Apa sahaja barang nak dibeli di seluruh dunia Ada dijual di Melaka dan mereka melancarkan gerakan politik Menjatuhkan kerajaan Melaka Sebab tu sejarah dunia dan sejarah penjajah barat Negara pertama jajah Melaka Kerana dengan jatuh Melaka Mereka akan menjatuhkan Ousmania Sebab tu dalam sejarah di sebelah Ousmania Mereka telah menghantar tentera-tentera Untuk menyerang Melaka Membebaskan Melaka daripada Kerajaan Portugis Tapi benda lagi tetap belajar dalam buku sejarah Betul tak? Untuk membebaskan negeri yang mempunyai kekuatan bagi orang Islam. Kekuatan ekonomi. Di ketika itu, Islam ada lima kerajaan yang besar. Di sebelah tempat daripada barat, Idrisiyah. Di Afrika Barat. Di tengah, Safawid. Kerajaan Syiah. Di Parsi. Kerajaan Mughal. Bukan murah, sebetulnya Delhi. Kesultanan Delhi di India. Dan juga kesultanan Melaka di sebelah timur. Bila Melaka jatuh, barulah diganti oleh Aceh. Kerajaan pusatnya Istanbul. Ini rakyat kerajaan-kerajaan. Nak memecahkan kerajaan-kerajaan ini macam mana? Kebangsaan. Ini yang dibawa masuk dulu. Bila orang putih, mari duduk di Melaka. Mereka mengembangkan ajaran Kristian Katolik. Dekotohkan Masjid Melaka, Masjid Besar Melaka dibinakan Gereja St Paul. Kita hari ni pergi Gereja St Paul berborduk siling. Kita tahu tu tapak tu tapak Masjid Besar Melaka. Dibinakan di situ College Xavier College untuk mengajarkan agama Kristian. Kita pergi ke Macau, Xavier College model. Saya berapa kali berpeluang. Ada kat 10 kali saya pergi Macau. Ha? saya tengok kesan-kesan perkembangan Kristian di sana. Di Macau, orang Cina habis Jadi Kristian Di Melaka Seorang Melayu pun tak masuk Kristian Tak ada orang masuk Kristian Puncanya kerana Ajaran Katolik ialah ajaran yang memaksa Orang masuk Kristian Orang Melayu tak masuk Pasal orang Melayu ni dah 100 tahun lebih masuk Islam Dia tak masuk Lalu gerakan ini diganti oleh British British dia bukan Katolik dia adalah protestant. Bermula dengan Belanda, kemudian British. Protestan gerakan dia adalah gerakan yang kita panggil Ghazwatul Fikr. Menyerang pemikiran. Gerakan yang pertama British buat, mengadakan Panku Treaty 1874, Perjanjian Panku. Perjanjian ini telah memisahkan Sultan Perogh Daripada kuasa politiknya. Tuanku Sultan Abdullah. Patik itirah sebagai Sultan. Tapi tuanku hanya berkuasa. Urusan agama dan adat istiadat Melayu. Tuanku nak gosok gigi ke. Tak gosok gigi ke. Nak kaki seluar. Itu tu tuanku punya pasal. Hal politik. Hal ekonomi. Patik punya. Inilah sekularisasi yang pertama dilakukan dalam politik. Di Malaysia. Di Melaka. Di Melaka. Mereka menubuhkan sekolah-sekolah Yang kita kenal Lasar, Jinjang Ken? Sentul ada Convent, Victoria Free School Methodist School St. John Macam-macam sekolah Sekolah-sekolah membalik Sekolah-sekolah ini Ditubuhkan untuk Mengeluarkan Bangsa Islam yang menolak ...agama yang dicampur dengan politik. Maka di sekolah-sekolah ini dulu... ...orang Melaka, dia tak nak pergi sekolah. Bila orang putih tubuh... ...Melaka Anglo-Chinese school. Orang Melayu tak nak pergi. Maka siapakah yang ditugaskan untuk... ...memujuk orang Melayu? Orang yang terkenal dalam sejarah... ...dipuji oleh orang Melayu sebagai... ...bapak kesusuran modern Melayu. Munsyi Abdullah. Munsyi Abdullah dikenali... ...di kalangan orang Melaka sebagai... Uh, dia sebut Musi Abdullah ni orang Melaka panggil dia Abdullah Padri Kerana orang Melaka menganggap Abdullah ni Padri Kristian Kita panggil dia Musi Sebab kita tak kenal dia Tuan-tuan boleh baca hikayat Abdullah Bagaimana Abdullah menceritakan bagaimana dia telah diperalakkan oleh Kristian Tapi konotasi sejarah tu mesti difahami dalam bentuk lain. Kalau kita faham dalam pendekatan penjajah, maka Abdullah itu menjadi seorang tokoh. Kalau kita memahaminya memberi takrifan sebagai pengkhianat, kita akan apa Abdullah. Kejadi apa? Dia mengajar mubaligh-mubaligh bahasa Melayu supaya mubaligh boleh mengajar. Dokumen-dokumen Kristian -dokumen. diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Abdullah. Musyi dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka diceritakan kisah-kisah Nabi Mengikut versi Kristian Tuan-tuan boleh tengok, dulu saya ber, uh, Berceramah, saya sebut Benda ni juga, di satu surau Di Syah Alam Fasa 2, surau Furqan Masa tu, Datuk Mak Buruk Dia tengah uh, Bawa kes Kalimah Allah Dulu kan, lawan Kristian Masa kita baru-baru, bila saya sebut benda ni, tanya Ustaz, saya tanya ada dokumen tak benda tu Ade. Foto belum bagi tengok. Dokumen tu ada. Dia kata kalau orang Kristian tahu, Konfo menang dia bercakap. Tak tahu pun menang dia juga. Betul tak? Karena itulah kerja musyallah. Dia jugalah orang yang pertama menterjemahkan Injil, bukan Injil Bible, ke bahasa Melayu. Untuk digunakan dalam gerakan mengkristiankan orang Melayu. Dia bawa kerah mak bapak-bapak ke bapak anak nak ke sekolah Kristian. Ini perkak yang pertama. Saya berbicara dengan orang tua-tua. zaman -tua, Dia kata, aku dulu kalau tidak kira aku pandai juga bahasa Inggeris. Kalau kira pandai juga bahasa Inggeris. Pasal apa tak pandai? Pasal dulu bila pergi sekolah orang putih, orang putih ajar. Inggeris. aku belajar orang putih, aku rasa macam nak kapi-kapi. Betul tak? Pasal orang ni, orang yang mengaji di sekolah Al-Quran zaman dulu. Tuan-tuan guru berita ada, ingat sikit. Sebab tu salah seorang ulama yang digam di Malaysia. Dia di Mekah tapi Malaysia gam dia. Syekh Abdul Qadir Al-Mandim. Banyak kitab dia diharamkan oleh kerajaan Malaysia. Antara banyak-banyak kitab dia, dia tulis. Bahaya menghantar anak-anak ke sekolah kebangsaan. Dia akan merosokkan. Bila masuk, dibinakan sekolah Inggeris. Benda yang pertama dicabut, ialah pengertian tentang agama tadi. Satu. Bila orang Melayu tak nak pergi sekolah ni. Dia buat sekolah kebangsaan. Bila buat sekolah kebangsaan, maka dia ajarkan semula. Si tenggang... Si macam tu, macam semua-semua. Lah. Supaya orang Melayu mengenali tokoh-tokoh kebangsaan Melayu mengatasi sahabat-sahabat dan rasul-rasul. Cuba tanya, siapa tahu? Uh, siapa, Kak Abid Adi. Siapa tahu? Tak boleh dengar Ustaz nama. Siapa tahu Uwais? Tak tahu. Tak? Siapa tahu? Si Tanggam? Ha? Si Tanggam? Tak orang kata tu, bukit batu kef tu <SILENCIO> ha. ha. kan, macam-macam dua orang mengapa dikembang biarkan benda ini supaya berkembang semangat kebangsaan serampang banyak mata dicabut politik dicabut ekonomi dulu disebut dalam sejarah bahawa bangsa yang paling kaya di sebelah timur, ialah Bangla orang Bangla yang mendiami Kolkata dan Dhaka. Yang menguasai jalan-jalan perdagangan dan juga sumber-sumber alam. Akhirnya hari ini Bangladesh menjadi bangsa yang paling miskin sekali. Siapakah bangsa yang mencipta tulisan? Orang India yang beragama Islam ketika British mulai menjajah. Sekarang ini India, orang India menjadi bangsa paling banyak illiterate. Buta huruf. Yang paling ramai tadi ni orang India. Inilah gerakan yang dibuat memperbodohkan orang Islam. Mencabut kekuatan ekonomi daripada orang Islam. Dia jajah negeri Melayu, kau semua hal benda. Kemudian mereka mengatakan negeri-negeri yang dijajah itu mereka lebih bernasib baik kan dijajah daripada mereka tak kena jajah. Nasib baik kena jajah kalau tak kena jajah. Ha. Jadi kita kata betul juga kalau kita tak dijajah kita tak kena kaya tapi kita tak kenal pilihan raya, kita tak kenal TV. Betul juga kita kata. Sebenarnya sebab mereka jajah itulah kita menjadi bangsa yang dihina. Dia laknat hari ini. Kerana kita ni telah meninggalkan semua kekuatan yang Allah taklah beri dengan Islam. Kemuliaan yang Allah taklah beri dengan Islam. Dan hari ini gerakan serupa masih dibuat lagi kepada kita bangsa Islam Melayu ni. Termasuklah menyekat sebarang bentuk penguasaan orang Melayu Ke atas kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Orang Melayu tak akan dibenarkan Cuba ada negara, -negara Melayu nak buat nuklear, bagi bagilah Cuba buat senjata Kalau dia bagi kapal terbang kat kita pun Jalan, terbang, jatuh Kapal terbang tahun 1967, tahun 2009 baru jual kat Malaysia Beli kapal selam Menyelam tak timbu-timbu, pada muka Ini semualah Sekatan-sekatan yang mereka Kekalkan, kerana mereka tahu Kekuatan membina Bagaimana, nak menyekat Daripada kebangkitan macam mana, inilah pelajaran Yang mereka perolehi, akhirnya Orang Islam hari ini Menjadi, orang Islam Yang meninggalkan masjid-masjid Orang Islam tak tahu dah bahawa sembahyang jemaah Sembah yang Zahur ni wajib Berjemoh, sembah yang Zahur tu wajib juga Orang tak tahu Kerana tibi-tibi menerjemohkan Hadis Nabi menerjemohkan Fala, solat, Orang yang dengar azan Dia tak mari semahyang Nabi sebut Fala, solat, Maka tidak ada sembahyang baginya Dia terjemoh, maka Tidak ada pahala baginya Apa dia kata? Bukan macam tu dia terjemoh Tibi terjemoh Apa saya lupa lah tapi dia tak faham. Falasolah ta'ala tu. Setengah-setengah hari setengah lama kata. Tak ada semaya, semaya semayang lah. Lepas lah. Tapi. Tak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana benda kewajipan. Tinggal. Hukum-hukum. Saya pernah jumpa satu orang tua. Dia punya tua ni saya sebut. Masa saya jumpa dia. Dia kata aku ni. Tok jangguk dulu aku sempat tengok. Dia sempat tengok Tok jangguk. Tiga tahun lagi, cukup 100 tahun Bukan umur tak janggup, peristiwa tak janggup Bukan umur tak janggup Peristiwa tak janggup tu 19, 15 Kita sekarang 2012 Peristiwa tu berlaku hampir 1 tahun lepas Dia sebut, aku tengok tak janggup Zaman orang putih Beritahu aku dah ditutup mulu Musi JKK dah Dia kata aku 40 tahun Aku tak pernah dengar Ustaz mengajar hukum hudu Rukuh-huduk ni rukuh Islam akan berapa? Cuba tuan-tuan bayangkan. Kerana inilah proses mencabut kefahaman daripada Islam melalui sistem pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi yang dibuat seretak semua sekali. Kalau kita nak bincang benda ni, tiga hari, tiga malam tak habis. Tua-tua boleh tunggu sampai pukul berapa? Dua belas. Tak apa pasal. Tak apa pasal ni. Sambut tak Israq Mikraj. Israq tu maknanya berjalan malam. Israq tu maknanya berjalan malam. Minal masjid ilal al masjid. Daripada masjid ke masjid. Ya di masjid apa. Ha dia tak boleh minal kedai kopi ilal kedai kopi tengok you. Ada ha, tak boleh. Ha, kalau masjid ke masjid tak ada masalah. Duduk sampai pagi esok tu Tuan-tuan, -tuan saya nak bagi peluang pada Ustaz Ibuah Belum cakap ha? uh, <tuh> Itulah Saya nak berikan gambaran kasar Umum bagaimana uh, Barat menyusun Gerakan memusnahkan orang Islam Bukan sahaja Berlaku Dalam bidang pendidikan Dalam bidang politik, ekonomi Bukan semua perkara Yang menjadi sumber kekuatan orang Islam Dimusnahkan Oleh Barat dan mereka tidak akan membenarkan Islam bangkit lagi. Sebab saya sebut awal tadi bersebut cerita berkenaan, mereka mengkaji makna sebab apa Allah Ta'ala menyebut pergi ke Batu Maqdis. Supaya mereka mengetahui kekuatan yang dibangkitkan daripada apa. Dan mereka sudah berpesan dahulu satu riwayat yang masyur ha, berkenaan dengan seorang pegawai British yang menyebut ha, bahawa kita tidak akan biarkan negeri-negeri yang dijajah ini di, diperintah oleh orang yang mendukung korban. Kali itu mereka melahirkan anak-anak didik. Dalam sistem yang mereka bina di sekolah, daripada sekolah uh, Inggeris, sekolah kebangsaan, lalu mereka binakan sistem, mana-mana orang nak jadi kaki tangan kerajaan, dia kena pergi MCKK. Baik di sekolah Melayu, baik di sekolah orang putih. Kita bunyi pergi MCKK, kita rasa hebat. Benar tak? Di situlah sebenarnya, mereka mula mengeluarkan semua sekali paham Islam dan mereka budaya hedonism di kalangan masa itu panggil MCS, Malaysia seven Sekarang ni panggil PTD. Dia cabut. Semua sekali. Kalau nak berhibur, nak tenangkan fikiran bukan masjid. Di bar Kita tengok cerita perempuan Yes tuan doktor Ya tuan magistrate Itulah orang-orang gambaran Watak-watak Yang dikeluarkan daripada sekolah-sekolah barat Kemudian mereka dibawa belajar Siapa nak extend Naik pangkat lagi pergi di Negara putih belajar Jadi pegawai-pegawai tinggi Dan Apabila ada sekumpulan orang yang belajar dalam sistem barat, maka barat membujukkan dikotomi untuk menyekat mana-mana orang belajar agama mesti diletak sebagai bukan setingkat kelas, third class. Mengaji agama, alim, ilmu banyak, baik lagi, berakhlak mulia lagi. Mengajilah dia Beda syariah wal qanun. Mari mengajar di surau. Surau bagi 70 ringgit je. Dia mengaji sampai kemasin, betul tak? Syariah hal kanung undang-undang Allah Taala. Dia mengajar di masjid, suga bagi 70 ringgit. hingga ya kader. Orang yang mengaji undang-undang orang putih LLB, profesional kita kata. Inilah orang profesional. Dia nak cakapnya je. ribu setengah. Orang yang mengajar kamu amat Orang mengaji undang-undang putih, profesional. Ustaz, pergi sekolah agama rakyat, lima ratus gaji. Cikgu Bahasa Inggeris, pergi sekolah kebahasaan, profesional. Gaji berapa? Berapa ibu sekarang? Dua ribu? Empat dah sekarang? Ha, tengok. Ha. Inilah sebenarnya dikotomi yang diwujudkan supaya sampai bila-bila pun orang tak akan balik lagi pada agama. Siapa yang bercakap agama? Ni ekstrim Fanatik taksub, Pengganas Anti-pembangunan Anti-establishment Macam-macam dia bawa nama Kalau bercakap pasal pembangunan Ni baru first class Cakap pasal projek Lebuh raya Hospital Sekolah Ni kita nak Inilah sebenarnya Keraka yang dibina Begitu lama oleh barat dah sudah memasuk dalam hati orang Melayu kita ni dan kita tidak akan menghormati lagi agama. Saya betul setakat ni dulu Ustaz Kita bagi pula Ustaz alam. Mungkin yang lepas ni kita boleh ada pusingan lain. Kita boleh buka soal jawab lah. oh. Sekali lagi ya, terima kasih pada Al Fadhil Ustaz. Ni pun satu benda juga yang kita tak jumpa dalam buku sejarah setakat kan? tempat mula diajar sejarah dan ada satu doktrin yang sangat bahaya perkataan ialah saintifik ya akhir sekali umat Islam rosak karenanya agama tak berapa difahami sebab dia tidak ada bukti saintifik tak murni tapi benda-benda berkaitan dengan dunia ni dia ada bukti saintifik jadi hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu taala kita dapat tengok akhir sekali rupanya Inggris menterjemahkan agama kita dengan religion yang ada pak tadi ibadat sebab itu, ibadat dia dapat Semayang, puasa zakat haji habis itu politik kotor ha <tuh> undang-undang ini pentadbiran bukan soal agama Ia jadi gitu perkahwinan Ayah saya pernah mengahwinkan kakak saya sebagai wali mujbir. Kena saman. <laughs> dia tukang tu. Kena saman tak boleh. Padahal, tu iman nikah tu dari sudut ilmu, jauh lebih rendah. Ilmu. Wali saya kira lah. Kan? Dan terkenal pula, tu iman nikah tu menyokong sekuler. Maknanya pasik lepas dah. Daripada hukum. Dosa nikah ni dah. Saman. Masih baik akhir sekali, bunding-bunding, Lepas. Apa train baru sekarang ni kahwin pula kena atas masjid. Betul kan? Dalam masjid. Esok mari dak masjid mengantin, dak hari jadi mayat pula mari. Ha kan. Ha hari dia nikah sekali, dia duduk tengah masjid jadi mayat duduk depan pada imam. Ha kan. Waktu antara tu, ada waktu dah tahu. Hak tu dia tinggal tulis kat kereta little Caliph on board. Ha kan. Kita pun potong kereta dia. Well ha, fire. Little Caliph on on board tengok lagu mana orang tengok tengok driver rambut biru sebelah hijau sebelah macam mana nak melahirkan little khalif on board maknanya khalif in the making kan <laughs> lagu tu ayah mok mok lagi ganas kalau ayah kepala merah sebelah biru sebelah mok dah tahu betul saya pernah pergi ke ion bank ion bank sebenarnya tak ada dah dia panggil hong leong bank kan dekat jalan raja laut tu ada orang tengah tunggu untuk buat urus niaga, seorang ibu muda, anak dia telah ada 4 orang. Semua lelaki semua. Ke semua kepala anak dia ni jadi tarik kaum ramah. Sebab apa? Anak-anak dia ni semua kepala dia dia guti rambut dengan warna hitam putih bola sepak. <laughs> Melayu, Islam. Allah. Ah ha, inilah little khalif, ha kan? Dengan makna barat tadi. Ah ha, perkahwinan, kemudian masjid. Batu nak ngajar, kena ada tawliyah. Padahal hak ngajar tu profesor madia, Al-Quran dan Sunnah wae. Kenapa ada tawliyah? Pelik kedak tuan-tuan. Sangat pelik. Sangat pelik. Batu akhir sekali orang ngaji agama jadi nakuk. Padahal dia lah yang baca ayat wa iyyaka nasta'in. Tuhan, aku mengadu padamu pertolongan, tawakal. Tapi tak akhir sekali, hak paham agama jadi tak ada tawakal pada Allah Taala. Tapi tak pelik lah kalau orang kata sebab apa. Dia keluar universiti dengan silibus penjajah tadi. Boleh paham ya? Silibus penjajah. Boleh paham tak lagi tuan-tuan? Untuk buat khulasah. Kemudian yang keempat tadi disebut ialah kema kematian. Sebab tu lepas mati baru nak ngajar. Tidak iman kata, ya fulan binti fulan bila dua malaikat datang kepadamu, bertenang dan bersabar. Eh, panda-panda. <laughs> Kalau muka nakil itu, tubik cokoh, saya rasa itu, eh, malari. <laughs> Sedap dia bagi nasihat, tenang dan sah sabar. Betul kan? Masa hidup ni lah belajar, orang mati, Nabi kata dah, engkotok, putus. Tak ada hubungan dah. Dia ada bos tak nak mengajar. Kita bertanya, apa hal ni cakap dengan orang mati? Tak, ni nasihat untuk orang hidup. Nasihat orang hidup apa? Panggil orang mati. Patut sebut tuan-tuan. Betul kan? Tuan-tuan, kawan kita ni mati dah. Kamu rokok ada lagi dalam poket tu. Patut gitulah nasihat. Betul tak? Patut macam itulah tu panggil nasihat. Kalau panggil Fulan binti Fulan, nah, tu si mati. Boleh paham ya? Kalau saya mari sini malam ni forum, Ustaz Fadli paling situ, siapa paling saya cakap? Saya nak tanya satu soalan. Lagu mana reaksi audiens? Bang, eh? forum patut dengan audiens tapi kami ngadak belakang sana juga jadi bengong lebih orang tu kan <laughs> bengong habis, tuan-tuan tapi ngadak sana, jadi tak betul maka hari tu baru ada tazkirah untuk apa, si mati, tak pernah sabar rasa dia dah tukar agama lepas tu baru insaf kematian tujuh hari tahli kalau dakwat tahli berasa dah masuk syurga tu pada belum tentu lagi dengan tujuh hari tahlil tu Allah makbul doa. Sebab apa? Hak tukar mari baca yasing. Keh rasuah di mahkamah dah habis lagi. Boleh paham ya tuan-tuan? Hadirin dikasihlah Allah taala. berat. Dapat tak? Sebab satu hari saya pergi satu kenduri dekat dengan kelang. Saya tengah kuliah. Orang nyebut kenduri. Doa selamat pertunangan. Dalam Islam tunani sir. Tak lewat kenduri sebenarnya. Nikah baru wali Wali mah Tapi dia buat ada Ni budaya yang takpe betul Tapi oleh kerana nak ra'i Situasi masyarakat gig Sebab-sebab ada tahlil Eh tahlil pula kita lapar perut <guluh> Lalu dah apa tunggu Habis tahlil doa Tuan imam pun doa Bila sebut tahlil Setengah-setengah pala kita sinonim Dengan mati Tuan imam doa Allahumma <tuh> fakakallahum minan nar Ah sudah Ni Majlis baru sarung cincin tunangan tu iman doa duk dalam kubur dah. <laughs> Boleh pahan ni cerita benar. Saya tweet uh, Ustaz Nazri iklan dia anakin dia. Sak je nah ni nak buat gini kan tangan. <laughs> Tidak? Boleh pahan. Kalau buat gini buat kita faham makna doa tu, kalau buat gini dekat kita fitnah pula makmum kata apa pula <laughs> orang ramai tu. Tuk Iman, gomong lagi. Ayat saya pun tengok. Ayah pun ngatik. Amin Allah. Amin. Tuk Iman doa mati dah anak dia. Ini benda berlaku. Teruk. Boleh faham ya? Jadi gitu sekali. Hak mati ni mati belagayam. Boleh faham ya? Dalam doa tahlil tersebut tak? Ada tu Iman pakai skrip. Dia pakai skrip. Daripada ujung Johor sampailah ke Kelantan pelih semua sekali satu skrip doa tu kan padahal bentuk kematian berbeza betul ada orang mati tengah judi ada orang mati tengah belajar ada orang mati tengah sujuk pun doa tahlil tu juga pada Quran cerita berbeza jadi akhirnya agama diterjemah pada pak karamik saja betul kan tengah masyarakat kita maka hak syiah ni termasuklah aga agama hak hudud tadi Betul macam kisah tak disebut. Tak pernah dengar orang mengajar tentang hudud. Kali pertama saya mengajar di Kelana Jaya. Pengalaman pertama. Bila habis kuliah. Saya tanya. Ada tuan-tuan rasa keliru ke nak tanya ke? Pengerusi bangun. Apa pengurusi sebut? Pengurusi kata. Saya mengharapkan tidak ada lagi kuliah seumpama ini. <Selangukakan> ini pengalaman pertama tentang. Surah itu nama surah Baiduri. Dia sebut tempat tu. Dekat SS berapa nama? Kemudian di tepi MRR2 tu. Kelanggit. Baca tafsir ayat Yasin. tu iman bangun. Kalau nak ceramah, gi padam bola. Sini masjid. Tempat orang semayang. Ini betul pengalaman. Dah kita hari ni. Kita tak faham dah perkara asas agama. Rupanya... Mursi Abdullah tadi ada peranan. Zaman Nabi ada Abdullah bin Ubay. Zaman Melaka ada Abdullah Mur, Mursi. 2004. <laughs> Islam Hadari itu kan. Semua jadi bengong habis kan. <laughs> tak faham? Ini benar-benar betul tuan-tuan. Boleh faham tak? Benar-betul. -benar Kalau kita pergi terang Jambatan Hadari. Masjid Hadari. Habis jadi Hadari taman hadari habis hadari dulu madani tu kan la ni habis tukar nombor satu pergi sana satu pergi sini satu pergi itu satu sehingga di subang perdana subang dua ada sebuah surat dia ada tema dia satu dia satu apa dia tulis satu muslim <laughs> satu muslim ha habis nak satu juga ha <laughs> Satu muslim. Ini masalah tentuan. Hadirin dikasih Allah SWT. Jadi apa yang telah dicerita tadi kepada kita sebenarnya. Satu benda yang kita nak memperkenalkan balik. Masyarakat kita telah jauh disesatkan. Oleh penjajah. Kemudian disesatkan lagi oleh anak angkat penjajah. Arining. Sehingga terbaru. Menteri, sukan, kata apa dalam ucapan dia di Putrajaya. Konsert adalah suatu cara terbaik untuk menyampaikan mesej kepada remaja berbanding kita menganjurkan kuliah agama. Dengar kan? Ada lah. rakam semua sekali. Ada tuan-tuan. Sebelum K-pop nyanyi tu kan, Menteri beliau nyanyi, betul tak? Lalu bila wartawan tanya, dia kata... Inilah cara terbaik... ...nak menyampaikan maklumat... ...kepada remaja... ...berbanding menganjurkan kuliah. kuliah... Sebab apa? Sebab orang tanya... ...sebelum tu ada kuliah dibatalkan... ...lalu dia kata... ...kuliah bukan medium... ...dari satu sudut... ...nampak macam tu... ...bab tak ada seorang... habuk remaja... ...seorang je ada... ...nampak macam... ...dak berapa nak mumayis... <laughs> ...betul kan? Kita tahu ada majlis... ...sambutan Israq Ma'raj tapi kita tak bawa anak kita bonceng motor kita sebab nak tinggal dia tengok sedutan sedutan euro merasai kesedihan bagaimana Rusia terpelanting tu kan walaupun ada kelebihan di sudut jaringan hak tu yang kita nak tinggal ada tak nak bawa betul kan? hak sepatut boleh berfikir kita tinggal di rumah tak ada ajak banyak ibu bapa kalau tanya. Sebab bukan orang sini atau tempat lain. <tuk> Kena jaga sentimen tu. <tuk> Sebab apa tak bawa. Dia kata kesianlah esok nak bangun subuh payah nak pergi sekolah. Dia sebut apa tu? Risau esok nak pergi sekolah. Risau. Takut penat sekolah. Padahal serupa, ya dia pergi sekolah esok dokterin penjajah juga. Betul, eh? Kalau kita bincang. Kalau kita bincang pada malam ni. Sebab tu kelit-kelit gitu saja dia rumah. Ada seorang sahabat dia belajar di UiTM Shah Alam dia orang Kuantan. Orang muda lagi. Tahun pertama dia mari diperkenalkan Islam pada dia oleh segelintir pelajar. Dia pun jadi baik. Bila dia jadi baik, dia balik rumah dia cuti dia gi sembahyang di masjid. Mak dia pelik. Sehingga dia gi sembahyang subuh pun di masjid. Soalan mak dia tanya, "Kamu dah ikut ajaran sesat ke?" Ini cerita betul. Pelajar tu ada kat UITM syahalam. Sebab sebelum ni tak pernah buat benda tu. Kebiasaan. Hak adanya. Cha Kuitiau. Satu keluarga. Tu kan? Cha Kuitiau. Hak tu ada. Hak adanya. tandoori sini. Hak adanya. Macam-macam. KFC. Bila pergi masjid pelik. Umur 20 tahun pergi masjid. Mok dia tanya soalan. Kami ikut ajaran sesak lah. Yang sesak. tuan, -tuan. Hadirin dikasihlah Allah Subhanahu Taala Betapa agama hari ni. Tidak diikuti oleh masyarakat. Yang manusia masyarakat kita angkat ialah syiar. Kepada agama. Sebab tu contoh ni nak raya ni kan. Saya pergi ke pejaras. Betul lah rumah saya. Dekat kubur gajah sekarang ni baru pindah. Ada satu kedai jahit. Dia pula satu saimbok besar. Tulisan warna merah besar. Tempahan baju raya telah tutup. Ada ada. Dua hari lepas saya ada mengalami masalah kegemukan sekarang ni. Seluar saih dia kedai semua dak leh pakai. Jadi tak kena. Saya pergi ke satu kedai jahit juga dekat dengan pasar malam. Tokek kita ada sana. Dia bukan tokek kedai jahit tu. Dia negerdak tu. Bila tanya saya, tempahan telah ditutup. Allah. Habis. Tak ada lah tempahan apa dah. Raya Pada apa cerita raya sebenar adalah Islam Bukan soal Ziarah Bukan soal pulut, Bukan soal tupat Raya ialah walitukmilul Sempurnakan dulu hari-hari puasa Puasa dah lagi Raya siap dah Baju raya Betul kan Soal khabar dah keluar Memula mengeluarkan cerita-cerita Bazar Ramadan Ula tekek Cerita dia Raya sebenar, tak ada Sebab tu Pengerusi surah Takde air raya Mana Balik kampung Pelik kan Balik kampung oh, Pelik Lagu mana Pengerusi surah Balik kampung Pada pagi raya Sedangkan Pengerusi surah Orang paling faham Quran Quran kata Bila terbenam matahari Wali tu kabbirullah Kamu mesti bertakbir Dia duduk atas kereta boleh faham tak? Patutnya bila dia balik mula SU kena panggil musyarak tergempang. Itu apa? Pecat pengerusi. Sepatutnya kita. Tapi boleh buat ke tak? Tak boleh. Dia akan jadi melampau. Ha, itu kan? Ha, dia akan jadi melampau. Sebab kita dah mula faham syiar bukan kara dasar. Akhir sekali raya, orang Melayu dah raya. Sebenarnya. Kali pertama masih merayakan di Mesir dulu. Dia panggil Ambang Idul Fitri ada Seorang pelajar ni Seorang sedap Dia buat Allahu Akbar Allah Seorang sedap sedap Gelombang Global pun Tiba-tiba Siapa tengok sebelah Berjebak air mata Dia dah tukar Raya jadi syahdu Ini salah Sedangkan raya itu Ialah surur Gembir Gembira Tiba-tiba Raya dia jadi sedih Tak betul Bayang kau orang ngaji agama. Tapi tak boleh lah, Sebab Stam dulu sekolah doktorin penjajah. Ha, boleh faham ya? Ha, faham tak ni? Ini ha, benda kita nak faham. Faham ya tuan-tuan. Sapa begitu sekali. Sehinggalah hari raya. Orang Arab berhenti setelah habis khutbah. Tiba-tiba pelajar Melayu. Pakai samping berjalan sana rumah buka sini. Orang Arab pun tengok. Pondan melaka Malaysia. Tuh, orang Arab tengok. Sehingga orang Arab kata, patutlah timbalan Perdana Menteri dituduh liwat. Daripada tuan-tuan. Sebab apa? Orang Melayu pakai samping, dia pakai sker. <tut> <tut> Ditambah pula, orang Melayu bila dia berjalan, tangan terpalu baru. Betul kan? Dalam budaya Arab, tangan terpalu baru adalah gay. Ha, jadi dia pun buat satu tanggapan. Patut pun. Patut pun. Ha, jadi sudah. Cuma masalah pula boleh buat ya? sebab apa sebab raya itu syiar yang Melayu yakka bukan lagi dasar agar. agama walitukmilul iddata waltukabbirullaha ala ma hatakum jadi itulah jalan cerita yang disebut oleh ustaz tadi mengapa akhirnya orang Melayu buat perkara syiar tak buat perkara dasar saya pernah tanya seorang AJK pen, apa AJK korban dia atur korban ni macam-macam ni. Kat mana dalai korban dalam Quran? Kita tahu kat mana dalai korban. Lagu mana surah boleh lantik dia ejek korban. Pelik kan? Kita korban tapi tak tahu kat mana korban. Batu akhir sekali bala. Lembu mesti satu per tiga, satu per tiga, satu per tiga. Sekel lembu tujuh bahagian. Ha, sudah. Ada tujuh beledi nama tuan lembu. Habis paruh daging bahan ketua anda. Orang miskin paham mana? Tak ada akhirnya. Betul kan? Sebab apa? Sebab AJK dah tahu pun lagu mana. Ibadat korban kar Yang diperintah oleh Allah SWT. Ta Tapi buat cerita, tengoklah Ismail. Disembelih oleh bapanya Ibra. Ibrahim. Cuba lihat pengorbanan. Oh, kan? Dahsyat. Sanggup menyembelih anak. Kita Allah semula kambing Tu pun tanya, dia tanya soalan pada saya Kambing berapa bahagian ya Ustaz? Allah. Kambing tanya bahagian Sebab apa? Kedeku bakhil. Terlalu kedeku Kalau lembu tujuh buat tanya bahagian Munasabah buat ada hukum tu kan Tu pun tanya lagi Jumpa tak surah yang murah sikit? Tawam nawah berlaku dalam pembelian daging lembu kot Korban. Sedangkan dia telah niat RM2,700. Dia nak beli harga RM2,000 dia pemahai surah. Alhamdulillah saya boleh beli harga RM2,000 mana? Kat Kuantan. Dia utung pula RM7,000. Ini bukan korban yang disyariahkan oleh Islam. Syiah korban buat tapi dasar korban tak ada. Kenapa? Cerita tadi. Betapa lamanya kita diasek diubah cara sebenarnya agama dibuang dasar-dasarnya dan dibiarkan syiar-syiar kalau naik MRR2 jak dikepung turun ke Ampang kita boleh tengok Berjujuk menara-menara masjid betul kan sepatutnya umat Islam ni semua hebat-hebatlah kat agama tapi bila kita turun gitulah turun tu keluar exit turun semayan tak ada imam Turun semuanya tak ada jemaah. Ada jemaah, veteran. Betul tak? Veteran. Hak tunggu kanda nombor berapa. Itu ha, angka giliran dia. Tunggu angka giliran. Hak muda-muda tak ada. Ampan point, Hak muda-muda duduk. Pusat snooker tu. Layar besar ni nak tengok euro. Dah stand dah ni. Sekarang ni start beli dah ni. Kedah mamat ni. Untuk tengok 2.45 pagi nanti. Spend week, RM20 satu malam. Lapan gelah air teh. Betul kan? Nak siapa? Betul <tut> tak? ada <tut> pelik kadang-kadang buka. Bukan, hak budak. Kebetulan AJK surah. Singgah makan kedah pun. Teranung lawa ke Masuk go. Melompat. kan Siapa jumaat oh, tengok? alamat <tut> Siapa sebenarnya penonton ni? kan <tut> Atau bahaya? Aura surah tu kuat. kan <tut> Dia biasa takbir. Bila ustaz ngajar sedap takbir. Bila masuk go serupa juga. Syiar dibawa bersama. Tukar habis tuan-tuan. Jadi... Untuk meraihkan masa kita ni. Tadilah sebut dah. Asrah ni berjalan malam tu kan. Jadi malam ni pun kita berjalan malam. Min baiti ilal masjid. Ha, tu ayat dia ha, kan. Daripada rumah ke masjid. Bila kita masuk sini kita da'a. Allahummaftahli abuaba rahmatik. Nak tubik tak? Lah? Ya Allah. Tolonglah buka pintu rahmat. Maka Allah buka. Bila Allah buka kita nak keluar tak? Tak mu keluar lah, sepatutnya betul tak? Jadi tak ya balik lagi lah kan? <laughs> Sebab roh dan niat kita tu nak masuk pintu rah rahmat. Kita pergi pasal malam nak sebut itu? Siapa muka itu? Allahumma ftahli abu'abah rahmatidak. Kita masuk jaya lah ajar itu betul kan. Maksud yang doa ya Allah mitalah mata bini ku buta sekejap. Hak doa kita, betul tak? Supaya dak habis duit banyak. Ha Ni sambung troli. Tapi kalau mari seorang dak boleh lama, kan? Isteri atas SMS. Hmm, lewak dah ni. Lewak dah ni. Isteri atas SMS. Ha kan? Tadilah mula-mula tu bismillahirrahmanirrahim. Cara isteri atas mesej. Sama macam Abdullah Murshi terjemah bab tadi. Tulis dulu, bis Bismillah. Jadi, ia jadi suatu tazkirah. Apa dia? Balik awal. Betul tak? Tak dengar, tak meseh pula. Ha, kan? Apa dia? Nabi bersabda. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik lelaki kalangan kamu, ialah yang baik pada keluar keluarga. Oh, sudah. <tulah> sudah. Suami pun, wak lelak tu, ambil wudhu tu kan? Betul ha, tak masuk-masuk. Tussah tu isteri ajak balik tapi bukan ke sini lah ke garasi maka sekarang tuan-tuan saya ingin buka dua soalan kalau tuan-tuan nak bertanya kepada al fadhi ustaz ni Karena perkara baru terdengar tadi kan nak jemput pensyarah universiti dalam tempatan ni payah di nak sebab apa sebab di ekori maka sebab tu malam ni kita jemput pensyarah universiti luar negara dia berkhidmat di luar negara kan jadi jauh sempadan Mari sini Maka tuan-tuan ambillah ruang ini Untuk bertanya Dia memang duduk selayang Tapi dia terlibat dengan Sistem pendidikan di luar negara Jadi tuan-tuan boleh tanya Saya buka dua soalan Dua soalan untuk ditanya Berkenaan dengan apa yang telah kita perbincangkan tadi Maka Tidak melengahkan masa lagi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim uh, Terima kasih pada uh... Tuan yang bertanya Masalah kita, kita sudah merdeka 55 tahun Perlembagaan kita sebut Islam ni agama rasmi Sebenarnya bukan agama rasmi, agama persyukur Tuan ha? Agama persyukur Tapi isunya Islam yang menjadi Agama persyukur Tuan ni Tidak boleh membantu kita untuk Menjadikan Islam ni sebagai Tema dalam kehidupan kita Dia begini tuan-tuan Benda yang uh, pertama kita kena faham Memang kita merdeka dari segi fizikalnya. Tapi bukan dari segi rohnya. Kerana ketika kita hendak merdeka dahulu, parti-parti politik yang menuntut kemerdekaan di sebelah pembangkang ada beberapa parti yang ada, hari ini, ada lagi hari ini PAS. Uh, parti rakyat. Dia tak ada ada parti rakyat sekarang. Parti negara Maklumat itu Mereka telah membincangkan apa bentuk negara yang merdeka dan dari segi sejarahnya pas telah mengemukakan satu gagasan merdeka ini yang pertama mesti Islam menjadi agama rasmi yang mewakilkan negara ini. Yang kedua orang Melayu mesti diberi hak ketuanan sebagai bangsa Islam. Ini antara benda penting pentinglah, ialah itu hurai-huraian pada dia. Dua benda kita kena faham di sini. Yang pertama Islam. Islam mesti diangkat sebagai ad-din. Ini dia dituntut oleh PAS pada masa tu. Semua sistem negara mesti terikat dengan Islam. Nilai-nilai dalam masyarakat dibina atas Islam. Ketuanan Melayu kita selalu bercakap patang privilege ataupun kita panggil hak-hak istimewa ketika itu sekumpulan orang Melayu yang membangkang ini mengatakan hak istimewa bukan kita nak no. hak istimewa ni perlu diberi pada Cina dan India peliklah kita bunyikan Pasal kita dijajah zaman ni ketuanan lah. apa ni hak istimewa bukan hak kita hak ketuanan lah. Kerana kita tuan pada negeri ini, bangsa Islam, mereka tuan pada negara Islam. Semua bangsa imigran, mereka adalah tetamu. Tetamu, diberikan hak istimewa. Kita tuan, diberi hak ketuanan. Satu analogi yang dibuat oleh pemimpin masa itu, seumpama satu rumah. Kita orang Melayu, tuan rumah. Yang datang rumah kita, tetamu, kita bagi hak istimewa. Contohnya, Okey, pocik, ini bilik ni pocik tidurlah bilik ni Ni bilik rumah saya ni, pasal pocik tamu, tidurlah bilik ni pocik nak pakai baju ke, tak pakai baju ke nak tidur menonggeng ke, narat ke melentang ke, pocik ni pasal pasal dalam bilik ni, hot istimewa tapi luar pada bilik kat dapur, jangan pergi tandas kalau ada hajat baru boleh pergi dalam bilik master bedroom, jangan masuk tetua rumah punya maaf tak? Sebab tu hak istimewa tu diberi kepada tetamu. Kita hak ketuanan. Semua rumah daripada atap sampai foundation bahawa tu Kita punya. Tiba-tiba parti perikatan memberi takrifan bahawa bangsa Melayu diberi hak istimewa. Maka bangsa pendatang menjadi tuan. Sebab tu sampai hari ni orang Melayu tak boleh buat apa. Hari ni tak boleh buat apa. Dah pasal 55 tahun orang duduk macam tu. Yang kedua pasal Islam. Ketika PAS bercakap Islam mesti dijadikan ad-din. Perikatan menulis dalam memorandumnya yang dihantar kepada suajari. PAS pun tulis juga. Tapi tulis ad-din. Dia tulis. Dia kata negara ini Islam mestilah menjadi agama bagi negara ini dengan agama lain bebas dianuti dan diamalkan. Yang kedua, masuk Islam sebagai agama ini tidak akan mengubah masuk tanah Melayu sebagai negara keduniaan dalam kurungan secular state. Dia buat dalam kurungan. Maksud dalam kurungan secular state. Tuan-tuan boleh pergi tengok, dokumen tu masih ada Tuan-tuan boleh pergi arkit negara bila-bila masa Kalau tuan-tuan perlu rujukkan, saya boleh sebut nombor dia Tuan-tuan pergi SG46 SG56 Ada dokumen-dokumen Disebut itu. Sebab itulah, bila berlaku Kes-kes di mahkamah, sampai hari ni pun Dalam mentakrifkan Makna Islam sebagai agama persekutuan Hakim akan mengatakan Dari segi spiritnya, maksud Islam atau persekutuan itu bukan bermaksud Islam yang boleh dilaksanakan melainkan masuk untuk tujuan spiritual sahaja. Kerana dia telah memberi masuk Islam dalam konteks pemisahan yang kita bincang tadi. Yang kita bincang tadi. Kalau nak baca doa, nak bagi peruntukan bina masjid, nak bayar allow untuk imam, nak bagi peruntukan untuk sekolah agama, boleh. Buat hukuduk tak boleh. Buat undang-undang Islam tak boleh. Buat apa sahaja hukum-hukum tak boleh. Itu yang dikatakan yang bukan Islam bebas menganut dan mengamalkan ajaran mereka Orang Islam tidak bebas Mengamalkan ajaran mereka tidak, Orang kapit dia beritahu Orang bukan Islam bebas Boleh ha. Perlembagaan Boleh dipindah, boleh. Perlembagaan boleh dipindah. Sebab itu dalam peristiwa isra dan Mi'raj Antara benda yang Nabi jumpa awak-awak Didatangi kepada Nabi itu Dua gelas Air Satu air nama dia aruk Satu air nama dia susu Lalu Nabi disuruh mengundi Undi aruk atau undi susu Nabi undi susu Betul tak? Bila kata Kamu telah mengundi sesuatu yang fitrah Kerana mengundi itu Tiap-tiap saat Dia berlaku Bukan lima tahun sekali Tetapi kebanyakan manusia Mengundi aruk Bukan mengundi susu sebab itulah yang tu tak boleh pindah Wallahu'ala Boleh faham ya Boleh faham kan Sekulastik tadi Keadaan yang sedang Kita hidup di dalam Sebab tu kalau kita pergi sekolah Agama diamalkan Taranya rukun negara Percaya kepada Tuhan kita tanya anak Hindu, lagu mana Tuhan? Dia boleh sebut Krishna, betul kan? Dia boleh sebut. Kita tanya Cina, dia boleh sebut nama-nama kong -nama dia. Bila tanya anak orang Melayu, tak ingat Asma Usnaf, tak ingat. Tanya Malaikat, pun tak ingat. Dia ingat. Lagu mana Allah? Tak tahu. Betul kan? Hari ni. Yang tinggal hanya percaya kepada Tuhan. Keling tahu lagu mana Tuhan dia. Cina tahu lagu mana Tuhan dia, tapi orang Islam dah tahu Tuhan dia. Sebab tu orang India hari sambut Thaipusam semua budak-budak hari. -budak Begitu juga Cina hari sambut agama dia, Degi. Tapi anak orang Islam hari Jumaat duk mana? Baik tak kenal Tuhan. Jangan kau hok budak. Betul kan? Hok orang tua pun sebelum masuk iktikaf pisan dulu. Saya pernah hadis sebuah masjid ni, cerita betul. Orang jeput khutbah. Jadi saya pernah hadir kemudian. Kerana Nabi memasuki masjid kemudian daripada mak makmum. Salah satu hikmahnya, makmum semua selesai beribadat dah. Baru dia dengar khut khutbah. Tiba-tiba saya sampai ada seorang orang masjid tu beritahu. Nak masuk ni, nak khutbah. Pakcik tu kata, ustaz makan pisang dulu. <laughs> Dia sembahkan pisang dulu. Saya kata alamak. <laughs> Macam mana? Dahsyatnya keadaan. Dia tak kenal Tuhan. Yang dia tahu hanya sebut Allah. Bagaimana Allah? Bagaimana menyembah Allah? Tak tahu dah. Tahu kan? Tadi cerita. Sebab tu akhirnya berlaku lah apa yang berlaku pada hari ini. Dan tuan Hadirin dikasihlah Allah Subhanahu Taala. Satu lagi soalan. Muslimat kah? Sebab apa? Mari semayang pakai tudung labuh. Pergi jayaan pakai tudung kecil. <laughs> mungkin boleh tanya. Tidak. <tulah> kan boleh tanya tu kan. Pelik kan? Kalau suami balik nak singgah Jaya Malu dah agak, -agak <tulah> Tetapi kalau nak pergi tak pakai lagi ni tu dah? Kalau balik masjid, Munasabah lah Orang tanya, "Eh, kenapa ni? Balik masjid." Betul kan? Kalau pagi Ahad pergi, kenapa ni? <tulah> Jadi kat ekor tu kan? Kalau pergi ke pasaraya pakai tudung sembahyang ni, kat ekor tu kan. Sangat kat ekor tu, kat ekor janggal janggal tapi kalau balik masjid sehingga tidak tidak janggal tak janggal jemur baju ke bangatung tapi semায়at tuduh labuh <tidak> pelik dah di satu kepelikan mungkin muslimat nak tanya sebab apa kami akhirnya tak faham <tidak> boleh tanya kan <tidak> soal lagi soalan tuan-tuan kalau tak ada soalan kita insyaallah ah zaman jahiliah adakah berlaku <laughs> Baik, tamu saya nak jawab soalan Ustaz di luar tadi. Ha? sebenarnya masalah pemisahan kita yang dibuat oleh Barat untuk memisahkan agama daripada kehidupan kita ini sebenarnya sudah meresap masuk sampai ke tulang hitam. Ha? sehingga masalah pakai tudung, bukan tudung je. Mereka membezakan antara rumah Allah dengan yang bukan rumah Allah. Bila mari di masjid, jangan cakap tipu lah ni, masjid eh. Kalau kat luar tak apa. Ini rumah Allah. Luar tu bawa min siapa? Bapa kita. Mari ke masjid pakai tudung labu, pasal ni rumah Allah. Luar tu bawa min bapa kita. Bawa min Allah juga. Kan telah dicampur sampai begitu sekali. Kita hanya rasa kita perlu ta'a' berabdi ni. Ada masa-masa dia. Sedangkan Allah Ta'ala sebut surah Al-Isra' Al ini. Subhanallahzi asra biabdihi. Allah Ta'ala menghubungkan dua institusi. Yang pertama institusi ketuhanan dia sebut subhana. Maha suci yang tidak ada sebarang kelemahan. Melainkan kesempurnaan sahaja. Segala hukum, segala peraturan Allah Ta'ala tu sempurna. Yang kedua isu si abdi. Yang ada pada kita yang hanya ada satu pilihan, taat saja. Masih tidak Kita hanya berabdi kalau naik ke masjid saja. Kalau tak ada masjid, kita hero. Ya kita bos. Ha kita ketua cawangan. Betul bila naik ke masjid baru jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya berlaku soalan yang timbul kalau Saiduan tadi apa pakai tudung ke apa-apa semua itulah sebab dia dia hanya akan menghargai hukum agama bila duduk dalam masjid. Itulah lanjutan daripada empat perkara yang dibina oleh barat tadi. Bersabit dengan soalan yang a uh, dikemukakan oleh uh, pak cik kita tadi a uh, berkenaan dengan jahiliah. Sebenarnya tuan-tuan, tak -tuan, sebut asal usul jahiliah dalam konteks yang kita faham orang Arab Mekah. Satu masa dulu Orang Arab ini bapak mereka Nabi Ibrahim alaihisalam dan Nabi Ismail alaihisalam. Sebelum bersemenda dengan Bani Jurhum kemudian berbentuk bangsa Arab yang menjadi Quraisy itu. Selepas Nabi Ismail mati, negeri Mekah ni diperintah oleh Jurhum daripada Yaman. Satu masa Bani Jurhum telah melakukan kezaliman. Membunuh orang macam-macam. Akhirnya Berpakat Bani Ismail Anak cucu Nabi Ismail Dengan Bani Khuza'ah Khuza'ah ni orang, orang zaman juga Tapi duduk luar sikit pada Mekah Berpakat dan memerangi Jurhum Jurhum kalah lari balik Maka kerajaan Mekah diambil alih oleh Bani Khuza'ah Zaman dulu ketua kerajaan ni nazir masjid Siapa je nazir automatik jadi Perdana Menteri Maka ketika Khuza'ah Mula imam merintah Salah seorang pemerintah yang disebut dalam hadis. hari ini ada sebut dalam Sirah Ibn Hisham. Ha? Nabi kata, dia melihat Raja Khuzahah yang bernama Amru Bin Lu'ay. Amru Bin Lu'ay saat uh, dia sedang menarik tali perut, orang perut dia dalam neraka. Kerana apa? Dan sahabat, dia katakan dia adalah orang yang pertama menyembah berhala. Saya sebut cerita,nya begini. Apabila Khosa Ahami alih kajian Mekoh, sebelum dapat tu orang Mekoh ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut agama Nabi Ibrahim. Orang Mekoh sembahyang, bahkan ada ada Quran menyebut Nabi sembahyang menyuruh anaknya untuk sembahyang dan bayzakat. Ha? Orang Mekoh menghajat haji. memang itu tempat u bahji. Ha? Orang Mekoh berpuasa, karena semua bangsa berpuasa. Tiba-tiba Orang Mekah telah meninggalkan yang pertama, politik Islam. Apabila mereka meretuh tidak lagi mengikut sistem Islam, melakukan kezaliman, membunuh, berperang dan sebagainya, tinggal politik Islam yang pertama orang Mekah buat. Yang kedua, orang Mekah mulai meninggalkan sistem ekonomi Islam. Bila mereka memperkenalkan sistem riba, sistem judi, dan juga merompok, menyamun siapa orang Mekoh bila mengejarkan haji dia tak pakai baju orang Mekoh kata, bila kita tawaf orang laki-laki kena tawaf siang orang perempuan tawaf malam, pasal pakaian yang dipakai pakai itu, dia dengan duit yang haram jadi kalau kita pakai, menggunakan duit benda haram untuk buat haji, haji ni ibadat, telanjang. bila telanjang tak boleh buat sekali, bahaya benar tak? orang perempuan buat malam, siang orang laki-laki buat, tawaf dulu, haa? kerana daripada sumber ekonomi. Kemudian orang Mekah meninggalkan sistem sosial Islam yang diajar oleh Nabi Ibrahim. Mereka memperkenalkan kasih zina yang bersistem. Zina yang bersistem. Mereka memperkenalkan uh, budaya minago. Mereka memperkenalkan budaya bunuhan. Dan macam-macam lagi kerosakan yang berlaku. Akhirnya Amru bin Luhai satu hari bila dia jadi Perdana Menteri Dia kata kita pun nak pergi juga Dubai Kenapa? Ajak bin Ia jom Beli cincin kat Dubai Kenapa? Dia pun mengembara lah Disebut dalam sirah Ibn Isyam Sampailah Amru, Amru ni di satu kampung Namanya Abdak Di Abdak ni didiami oleh Anak cucu Nabi Nuh Daripada keturunan Sam Lalu Amru tengok Dia kata pas pasapa orang sini Semua berhala kita sembuh Allah Ta'ala. Orang abdak kata dia sebenarnya benda ni bila kita sembuh dia, dia boleh mendatangkan hujan. Boleh memberi rezeki. Boleh macam-macam. Dia kata bagus juga ni. Pasal mudah nak minta projek. Benda Lalu dia kata bagi sekor. Lalu orang, orang, orang uh, abdak ni bagi dia sekor berhala. Dia baik letak depan Ka'bah. Betul-betul depan Ka'bah. Tempat Telaga zam-zam sekarang. Berhala ia bernama Hubal. ya kita dengar manak latak uzan. Ia bukan dalam masjid. Dua kat luar. Macam kita. Bukan duduk selayan. Lepas tu keh duduk. Ia duduk jauh. ya duduk dalam masjid. Betul-betul tu Hubal. Ia paling besar sekali. Betul-betul telaga zam-zam tu. Di situlah tempat orang, orang, orang Mekoh. Selalu mengundi nasib mereka. Di depan Hubal tu. Lalu bila Amru diletak. Berhala tu, lalu dia mengubah satu undang-undang, akta menyembah berhala. Ya? Akta menyembah berhala. Disebut dalam satu riwayat lain. Bila Amru buat macam tu, datang sekumpulan kawan-kawan dia yang beriman. Bertanya pada Amru, wahai Amru, apa yang akan buat ni sebenarnya? Bukan perbuatan kamu ini menyanggahi akidah kita. Amru jawab apa? Amru dia fikir kalau orang semua berhala, kita cari lima ringgit. Kenapa banyak tu untuk semua. Amrud apa tu. Dia tanya macam tu. kata sebenarnya wahai sahabatku. Orang Mekah ni sesak lama dah. Dia tinggal politik Islam. Tinggal ekonomi Islam. Tinggal kapit dah tu. Cuma bila aku letak perhala ni. Nak semua so confirm dia kapit tu je. Macam kita pergi gereja. Kita pising orang Melayu pergi gereja. Pergi gereja Betul tu gereja, tak nak boleh confirm je sebenarnya. Tolong hukum uh, hudu. Tolong uh, semua sekebi. Haa. Uh. Yudhi halal, subuh halal, riba halal tu kira, kalau mengajik akidah kapit dah sebenarnya betul tak? Amru faham, situlah bermulanya jahiliyah jahiliyah berlaku kalau kita manis, ada tak sekarang sifat kita lebih pada tu lagi, betul tak orang harap Mekah, dia bunuh anak perempuan kita laki-laki perempuan bunuh belakang betul tak, buahkan benih bunuh dia, siap dokter kata perancang keluarga, macam-macam bunuh dia, dah telah bunuh dia betul tak? tak keluar lagi orang harap tunggu beranak dulu besar sikit boleh bercakap pandang makan roti baru bunuh kita lebih dahsyat itu lagi. tak kira jantan tak kira betina, bunuh belakang betul tak Haa. macam sang kacir. tak kira jantan tak betina dia ketuk belakang sejahat-jahat dia pun jantan betul tak orang lelaki, laki dia bunuh perempuan dia tak bunuh sejahat-jahat orang Mekah dia bunuh orang perempuan dia. orang lelaki laki dia tak bunuh Oh kita bukan setakat timbul dalam, dalam tanah datu sampah. Datu dia letak. Ni kejahatan jahiliah yang masih ada yang memang sedang membiok dalam masyarakat kita hari ini. Saya sebut ni cerita lama bagaimana bermula sejarah yang kita panggil jahiliah itu supaya kita memahami. Bahawa bila satu-satu masyarakat meninggalkan agama Allah Taala itulah jahiliah. Tinggal dia hukum Allah jahiliah itu. Lah bukan kata orang Mekah jahiliah ni bukan bukan satu kelompok manusia. Satu perangan. Yang tidak mengenal zaman. Dulu ada. Sekarang ada. Dan akan ada sampai bila-bila. Selagi mana ada iman. Di situ ada kufur. Kufur itulah jahiliyah. Ha? Dan kita boleh tengok sendirilah. Kita boleh banding. Saya cerita saya sebut tadi. Bagaimana bermulanya jahiliyah itu. Dan itulah sebenarnya. Yang sedang membiak dalam masyarakat kita. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih pada Al-Fadir Ustaz dan uh, yang bertanya pada malam ini. Jadi tuan-tuan, hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Taala. Jahiliyah tadi pula, Allah tak sebut dalam Quran dengan perkataan jahiliyah. Allah sebut dengan perkataan ta'ud. Tengoklah ya, faham? Sebab tu bila Nabi mari setiap zaman, sama tugas dia. Ani'budullah wajitanibu ta'ud sebab tengah antara wafat nabi dengan lahir nabi sesak antara nabi Ismail jurhum buat kacak khuzah ah membela lama-lama dua-dua sesak amru bin luhai alkhuzai dia kan khuzai maka sebab tu nabi mari mula litunzira qauman unzira aba'uhum fahum ghafilun surah yasin ayat tu untuk peringat semula sebab apa Nenek moyang dia ni lupa dah Dulu tawah comel Lepas tu berasa duit tu haram Tawah ni ibadat Tak boleh pakai baju <laughs> Kena telanjang Tapi hari ni Berlaku balik tu tak? Ada masjid di Malaysia duit leteri Ada tak? Ada kan? Ada Jom -jom. Orang derma sejadah di masjid Dari mana ni? Sumber untung bulan lepas Sebab agen insurans insurans mana konvensional <siulloh> boleh faham cuba cuba kita tengok balik semula bab tu hari ni kita pun buat forum tujuan apa litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun tapi kita bukan nabi nabi peringat apa dia setiap zaman pada umatku taifatun zahirina alal haq kita kena jadi satu kelompok yang Nabi janji. Kita keluar masjid, betul balik masyarakat. Sebab apa? 1,400 tahun kita ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka Amru bin Luhai zaman kita ni, kita kenal. Dia tak panggil Amru bin Luhai. Dia panggil UMNO. Ha. Betul tak? Dia ubah balik. Quran kata, Wa ahallallahu al-bay'an wa harraman riba. Dia mari wa ahallallahu al-bai'a riba Allah kata Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hari ini dia mari balik Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Baru tu ada satu ceramah minggu lepas. Seorang yang dianggap pintar. Kenapa? Dia dapat brem 500. Dia ni tak guna cerdik dia. Orang dapat kesan, bawa cerita ni buat Dato' Inilah contoh kepada masyarakat. Menghormati dan menghargai pemberian kerajaan. Lalu dia melabur dalam ASB. <guluh> bodoh ke cedek sebenarnya? Kalau kita fikir bodoh ke tau lah. Asal pemberian tu halak. Dia pergi melabur. Kembangkan duit tu dengan ada unsur yang diharamkan oleh Allah SWT. Tapi hak ni dianggap bahawa. Baik berjimat cermat. Fikir masa depan. Allahu Akbar. Tuan-tuan hadirin. Dikasih oleh Allah. Sebab tu zaman jahiliah telah berlalu. Tapi jahiliah kekal. Belum kan? Zaman jahiliah telah berlalu. Tapi jahiliah berlaku. Dia tidak terhenti dengan berubahnya Islam di tanah. Ha? Arab dulu. Kekal sampai bila-bila. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran. Bila Nabi mari ke Madinah. Allah waktu itu, satu ayat ya ayyuhallaziina aamanuudkhuluu fis-silmika fa wa orang beriman masuklah ke dalam Islam semua sekali sebab apa? hak perangai lama-lama jahiliah tadi. nak riba nak zina nak judi boleh faham dah? nak macam-macam ni jangan hak tu Allah dah haram haram haram haram maka masuklah semua sekali jangan sembayang saja. Hari ni orang mari sembayang sambut Isra Mikraj riba penuh tekat betul kan? Sambut Israq dan Ma'raj. Mari rasmi masjid. Masjid adalah jambatan ketakwaan. Oh sedap bahagian tu itu. Dia masuk tadi tahiyah itu masjid tak? Tak pun. Dia masuk masjid pun. Esok dia mari tak? Tak dah. Bila pulak mari? Buat masjid baru. Ha, kan? Saya sempat belajar tamadun Islam. Saya kat Mesir dulu. Antara tanda kejatuhan Islam ialah apabila Wakil-wakil rakyat Tidak sembahyang di dalam mas masjid Mereka membina masjid-masjid yang hebat Tapi dia tidak boleh lagi Bersembahyang dalam mas masjid Masa tu sebab apa? Lalai Zamanlah ni Tak kerti semayang pun ada Surah khutbah Dah sekejap lah <tid> Surah khutbah Tak akan berlaku hari ni Pemimpin berkhutbah Di depan masyarakat Tak berlaku Siapa berkhutbah? Imam Imam kerti apa? Imam Persekitaran dalam mas masjid. Dalam masjid. Haktulah tubik peringatan akhirnya. Berhati-hati pada warga asing. Pelik sungguh. <laughs> Pelik kan? Pelik. Ilang selipas apa cuy? Indon tu kau. Tengok-tengok anak -tengok. tersebut. Ambil ikna. No. Okay. Kita tuduh orang asing dah. Jahat. Sebab apa? Dunia kita terlalu se sempit. Wakil rakyat tidak berkhutbah. Imam yang berkhutbah. Jadi, rosak habis masyarakat Tak salah Imam berkhutbah Kalau dia pandai urusan masyarakat Masyarakat, ha, jadi rosak tuan-tuan Nasihat sepatutnya seminggu sekali Orang tak dapat, sebab tu orang pun tidur Mari Jumaat, kat mana bangun Ibadallah ha, Dia ada satu nada tu kan Nada, seumpama loceng penggera Betul tak, hak ha, mula-mula tu Usikum wa'iya Ya bitaku Allah, hak tu Bak pelali ha, kan Ha, tu buat pelali, tu tidur senyap senyap, hari jadi gitu. Ha, kan? tu bila bangun, baca selawat tengah tu ngega kejap, tu tak ada tangan abi. padahal tu bila adab doa pun, caya dah hari jumaat tu bila adab doa, tu bila adab doa makmuh bangun, amin sebab apa ngega ni cerita betul lepas tu tidur balik tidur balik, bila bangun ibadallah Padahal ibadah Allah ni, khulasah kita bicara malam ni. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Wa ita idhil qurba. Wa yanha'anil fahsyaih wal mungkar. Itulah soalan yang ditanya oleh, penanya nanya kita ditentang jahiliyah. Allah tukar. Inna Allah ya'muru bil adli. Sebab apa? Masa jahiliyah tak ada keadilan. Wal ihsan. Masa jahiliyah tak ada ihsan. Kebajikan mulah eh eksan kubagikan tak ada Allah sebut bil adl wal ihsan wa ita idhil masa jahiliyah tak ada hak ni jahat zalim wayanha anil fahsha dan mencegah benda keji bab masa jahiliyah zina berleluasa wal munkar dan mungkar, macam-macam Judinya, kelak malam dulu ketua kampung kelak malam pak saja betul eh ya? zaman arab jahiliyah Belah ni pun ada kak? karaoke, hari nikah. Ada AJK Masjid kak Sungai Buloh tuan-tuan. AJK Masjid karaoke, habrak. Karaoke yang seorang nikah tuan-tuan. Ha, ini keadaan tuan-tuan. Walbar dan jahat. Ambil harta dengan cara Jahat, berapa ramah orang pecah amanah hari ni. Betul tak? Banyak, curi duit masjid. Ha, semalam, ada sebuah masjid dekat dengan kapu Medan. Sebab apa rupanya ejekil lama tak musrah? Rupa-rupanya bila berlaku penyerahan keseluruhan, didapati duit semua telah lang apa, apa lesak habis dah. Tinggal seribu ya piti. Habis ejekil masjid. Ini Allah sebut, Walbar ya'izukum la'allakum tazakarun. mengingatkan kamu semua supaya kamu eh, ingat kita pun genyeh-genyeh mata Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah mengulangi marif mula betul kan ha, ibadah Allah tidur betul <tuh> tak patu ngiga patu bangun terus semayat balik mengulangi marif mula sama saja keadaan patu forum Isra' dan mi'raj ha gitulah rutin kehidupan kita patu setahun sekali ada dua anugerah ma'al hijrah dan Sebagai siapa pada Al-Makluk ah, Nabi. Ya kan? Ada. Tengok-tengok siapa boleh? Cina. Cina. tokoh Ma'al Hijrah. Mungkin bersempena Nabi meminta bantuan orang kapit. Untuk menunjukkan dia jalan. Ha, nampak tak? Maka sebab tu Cina diberi anu, anugerah. Bersempena dengan Ma'al hij, Hijrah. Teman -teman. Itulah dua anugerah besar. Tapi anugerah ni orang tak hormat. Datuk juga orang hormat. Itu kan? Datuk uh, juga orang hormat. Sebab saya nasihatkan AJK Masjid. Lepas pada ni bubuh pangkat. Pengerusi Tuan Haji Ibrahim. AMN. Nombor belakang tuan-tuan. Orang -tuan. hormat tu. Masyarakat Melayu. Inilah orang putih hajar dulu. Apa maksud AMN tu? Ahli makan nasi. Tahlil banyak. <guluh> tahlil banyak. <guluh> Setengah tempat sebelum isra Merak. Tahlil dulu. <guluh> Betul. Saya gidah tuan-tuan. Gidah. Sebelum majlis. Tahlil. Sebelum majlis. Tahlil tahlil lepas ni kena bubuh kat orang maigrun tengok kalau pegawai jaiz eh, main nak marah eh, ada AMN ni orang anugerah ni betul kan padahal ahli makan nasi hebat EJK daripada imam sampai ke si AMN apa A titik M titik N titik inilah akhirnya agama yang ada di tengah masyarakat seputar itu sahaja tidak melepasi apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, patutlah Nabi pernah sebut dalam satu hadis, antara tanda akhir zaman ialah, Quran dibaca, tetapi tidak melepasi hal, halkum betapa kita mengulami mengulangi ayat, subhanal ladhi asra bi abdihi laylan tadi, tetapi berapa banyak masyarakat balik pada majlis tu terus buat maksiat kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, menolak sebilangan besar Al-Quran, Al-Karim jadi saya rasa, di sini dululah Pertemuan kita berakhir. Ini mudah-mudahan. Ia menjadi suatu titik tolak kepada kita. Untuk mengubah masyarakat. Buatlah majlis-majlis seumpama ini. Majlis-majlis seumpama ini. Tuan -tuan. Untuk kita sedarkan masyarakat kita. Tenaga kita ada. Dan banyak lagi sahabat-sahabat kita yang mempelajari bidan, Bidang yang sepatutnya diketengahkan kepada masyarakat. Biar faham semula. Mengapa akhirnya Islam jadi lemah pada zaman kita ini. Nama besar, wali mujbe, tapi tidak boleh menikahkan anak. Siapa nikah? Imam nikah bertauliah. Yang kadang-kadang fasik lebih teruk daripada ayah yang berpangkat wali tadi. Ayah fasik sebab isa'ah kok. Tu imam nikah fasik sebab taulah Islam. Boleh bahas ya? Tetapi oleh kerana masyarakat tak faham Islam, dia lebih awla. Mengimamkan nikah tadi Atau kita mengangkat ni Nikah Hak wali majebil Tak boleh dosa Fasih isa okok ni Tak cukup syarat ni Betul kan Pada isa okok ya Kali isa okok tengok Pada hukum makruh Alamak ingatnya Betul kan tolak hukum Allah Telah pun menjadi mur, Murtad sebenarnya Dari sudut agama Tapi mudah-mudahan Dia tak murtad riba apa dia dibayar gaji, maka dia berasa takut dan dia tak faham agama Allah Subhanahu SWT. Maka itulah kesesatan yang berlaku di tengah masyarakat. Terima kasih yang banyak kepada pihak surau yang menyediakan ruang untuk bercakap pada malam ini. Dan terima kasih tidak terhingga kepada Al-Fadhi, Ustaz Fadli yang sudah hadir bersama kita pada malam ini. Seluruh hadirin Muslimi Muslimat yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah mudahan kita keluar daripada rumah kita tadi dengan suatu ayat yang Allah berfirman di dalam Quran dan menjadi satu syarat dan tanda dan ciri orang beriman. Allah di naya kita keluar untuk dengar ucapan daripada kitab Allah dan Sunnah Nabi saw. Fayat tabiun. Ah supaya kita boleh ikut kebenaran tersebut bila kita mendengarnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita boleh bertemu lagi di masa-masa akan datang dalam majlis-majlis yang seumpamonya atau majlis-majlis yang berbentuk dan tema yang berbeza. Barakallahu liwalakum bil Qur'anil Azim wa nafani wa iyaqum bima fihi. Min Al Ayat Hakim, و تقبل مني ومنكم تلاوته. Innahu huwa Samiul Alim. Sama عليكم ورحمة الله وبركاته.